E mir, mirë, mirë, mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në Klab FM në 104 dhe në, të që që vajtë? Ekranin, Ekranin, ekran plus, yes, televizion dhe radio është e premte, mishdashur, e gjëja e par që do të të themë është se ju e zhjini muzikën nësot në kryuin e mëngjesit si që do të premte Mëndë kërkoni, këngët që do një ti të gjoni dhe ato do të bënë në pastaje dhe refrenet e mëngjesit të Shumë vetë dhe Ka mm -hmm. më shqivë një jo vetë dhe në tuajt Mirë më gjësi jeri Mirë më gjësi Mirë më gjësi e lëti në olë të dhe lori Mirë më gjësi Ja, bu, është e prenti Sa është sot, nëndë? Nëndë Nëndë shkurt Super Igu java Igu java Me thonë të drejten Me thonë të drejten Kjo, ja, mua më shkurt Shumë shkurt Javë më të dërdojit të të të të të të të të të të të t Sëmundje që janë ndryshe për njerëz të tjerë që na thonin që kanë pasur, jo shumë gjatë. Ja, Varet se e ke kaluar më thënë drejt. Mm, Por ne ka qen shumë shpejt. e shpejtë. Shumë e shpejtë ka qen vërtet. Ke pasur sa lojë atreja këtun klubin. Më ngjese di që mi zgjitur atë buçkon, po vështas ai edhe edhe mbrapshta fjala, fjala mbrapsht si duosh ti. Ajo rezultoi mirë. A rezultoi mirë vërtetë? E di ç'a rezultoi mirë di. Çfarë? Po. Ajon mes nga këto tregosat me të cilat isha un. Uh, <laughs> po pa e kam patalli Po gjithës si, të regojmë pak më fondë Se për kërë kemi fjale Po këshim uh, vajtën bashkë me Olten Dhe me jeri, ndje mm -hmm. Për të par Shirley Valentina Shirley Valentina që është në Tëatrin Komtar, në komtar mm -hmm. Nga Olta Daku Dhe Drijada Dervishi që bënë regjinën atë pies Edhe ishte fantastike Me thëmë dretën ishte mjënë të mjërë Olta si gjithë më në jashtë dhe konushmanë Ek stojë anoltat në përgjysë. Po, edhe ti Olta patjetër. Mirë, është vërtet. Le të mos i bëjmë gjithë oltat këmbë tani. Jo, jo. Se oltat janë soj. Na na na nin nin nin na na. Si është kenga e oltës? Po gjithsesi, ishte shumë mirë, me të vërtetë, oltat dakun këtë. Edhe salla ishte plot. Shumë plot, duhet. Po, kishte shumë të qeshura. Kishte shumë kallat dhe ajo ishte ishte vetme shumë në skenë po përveç të gjithave. O vërtet e ke? Çfarë do të duk real e ty për shkakun? E gjitha. Në shfaqje. Sepse të gjithë mund të gjejmë veten në momente të caktuara, por kishte edhe realitetin në cilin ne po jetojmë në momente të caktuara. Po. Ishte kjo përshtatje. Ja. Mm -hmm. Do thotë që është ajo është në shtëpin e altin dhe i flet murit. Literalisht i flet murit. Siç vjen. I thotë po. do të thonë mur. Andaj këtej do të thonë edhe kanë edhe atë, atë si thua, marrdhënien e tyre. Dhe aty pas ai tregon gjithë historinë, ndër. ndërsa ai tregon historinë, ajo futet në karakteret, kështu që, që, që i mishëron vet <rë> ato. Personazhet e tyre. Edhe çunin, edhe çunin ama, ajo më shërhnaton, kështu që shumë mirë, shumë mirë, është. Po vetë që është me humor, pastaj ka edhe ka edhe, ka edhe të një shtim të madh on në da. fakt. Si shoqërohet bashkë. Është vërtet. Është vërtet. Është pjesë e manduar mirë, mirë. Edhe për stadin që thoni ju, ai ishte por nuk e dinë se ai futi re. Që kishtë të disa rase për shumë Kë mërë të shkasë dhe nga realiteti Edhe i teatrit komtar mm -hmm. Kupyës të atë zotrin Së si përja thejmë emrin të një Imaginar um, është një pjesi anatomis fëmërore Cilin e a thotë se Në kërën ton nuk e, e njënim fare që ishte Sa kejsh, sa kejsh Mune të dija ta që ishte e për burri Kërët i gjoja E nga tronë dhe të shetë me kritonë E keve surs ka pasur shumë kriton, fliti, shkurt. Ëh. Eh, dhe ëh eh, për një moment bëni një bisedë imagjinare me këto dajo që i thotësh që teatri po ikën te turbina, ke marr vesh. Mhm. Mm jo, të ajo është gjëja që do i thoshën nëse do të takoja apo jo. Patjetër nuk njihen mirë. Po. Dhe kur ëh uh, dhe kur posa deshën ta bonin këto, ndoshta ndoshta kishte dhe, ndosht ndosht dhe momente kur pati edhe të qeshura më të forta dhe duvar trokitje të forta. Mhm. Mm kur spicat ishin politike. Si edhe më faturat e ujit. Po. Pam. Kan paguar uin. Ëh, njerëzilia thënë kan paguar uin. Po. Por e, është një moment kur Shili është e pasigurt nëse duhet apo jo të shkojnë në Greqi dhe për të mbushur mendin vetë se nuk duhet të shkojnë në Greqi. Fillonë të thonë, "A është ai Akropoli aty e kanë lënë ashtu ta, andaj ca këtej?" Sepse marrin fupësi de ne. Ta bëjnë sheshta me marmër. Vjedhin e Capalma. Po sipër chim Palma pasaj shkojnë po. në Palma të mbëllin Pisa. të mbëllin Pisa. Qëse apo ndodht në autostradë ali mm -hmm. po. Ja? Mhm. Mhm. Ishte fiksë mm. realitetin e disa rastet. Mm. Të. Jo të këto, se këto e në shumë të lajta. Jo, ma jo. Të janë thjesht batuda, po, në, po realiteti ishte të këmartënja e gruas me burin pasaj. Me thmiot, po. me të tjerët. Me drejt. <laughs> <laughs> Kështu që ne e rekomandojmë, po? Pa tjetër. Ti e rekomandojmë, po, diskutohet. Pop. Edhe ojta gjithashtu, po, se ti që uknash. Kemi qeshur. Kemi qeshur. Po edhe mos shko dy herë, lër një vend për dikt tjetër. Në fakt ne bëm, mendoim dje për shkollën. Jo bra, do të shikojnë njerëz. Tan dit, kështu që sa, ja. Qëse e përgjysë shfaqin lërin e njerit ta shikojnë. Mos e huzurponi. Po pra mos e tregojmë gjithas. Ai prap më, prap më. Është gjana gjithë keqe. Jo, s'ka asnjë gjë. Ja, urdhëm të kem. Po po po. Këtë okay, e bësma kërvinë e mëgjesit Ora, është 7 e 7 minuta Mishdashur, është dada nënd Premte ju e ziti muziken Mun të kërkoni, këngën që do një të gjoni Në 06 dhe në 27122 Say something, dhe një Justin Timberlake mm -hmm. Everyone knows All about my dimension and in my heart somehow i don't go there. still like don't go there everybody says say something says something says something says something says something that says something says something, say something, say something, say something i don't wanna get got to be in the bed with my babe when i can't help myself no i can't help myself take help myself though no, i can't help myself no no no fun of in the rhythm of it maybe i'm look at the sun in my head i can't have. maybe i'm look at the sun in my head never know all of that mind says the, the song just in my heart somehow Say something, say something Një që si që t'jide, mirë se vini në uh, Kljab FM në Inqipi Kati njëse këtë debatës o të këtu. Uh, në se dhërët po, në në nëzitohet, Matija. Jemi jo. Ja. Um, është 7-10 minuta, mishëtashur, dhe ko aqë që jeri në frimë zonë edhe oltë ta në trekonë, se si të jetë moti për sot, pas a e hapim kutinë e pandorës. Dhe rësësisht, kam kërshlypin që, thë një editës, shkonë edhe me debatin që mund të bëhet, okay, pas dako. pak. Dhe të sh Edhe përja e ditës për sot është yes. nga këngëtari, poeti, piktori italian Augusto D'Olio dhe është kjo. Augusto D'Olio. Çdo veprim i jetës son, edhe më i vogël, është përgjigjës i bukurisë apo shëmtisë së botës. Urdro urdro. Çdo <laughs> veprim i jetës son, edhe më i vogël. Mm -hmm është përgjegjës i bukurisë apo shëndetit së botës. Është përgjegjës i bukurisë apo shëndetit së botës. Se varet. Kështu wow, që bukuria apo shëndeti i botës tregon nga veprimet tona. Absolutisht po. Nëse kemi bërë gjëra të shumtëra edhe në ID, atëherë do mm -hmm. të luta. kemi përgjegjësi të shumtë. Mhm. Okej, dakord. E kuptova. Mirë. E çfarë është kjo? E ke gjitha brenda vetes, domethënë. Faleminderit ytëri. Të lutem. Kemë tani Olden Mizdashur e cilena na tregon se si do të shkojë sot. Ise garantoi për të pikuar pak më parë letat gje. Jet grad është në këtë moment 15 do jetë maksimalia për sot dhe vetëm 15% janë shanset kryshi. Nuk pikon, madje mund të shikojmë diellin veç jà drejtës. Për sot, ndërkohë nesër dhe pasnesër parashikohet mot më shit. Mi më mos ratuaju ashtu si ne sem i islandezë. <laughs> madje sot mund të dalë dielli në drejtë. Për ulin qitë gati Për ulin qitë gati Cita takë shumë e dylbi Në takë pak më parë për pika unë të për shumë pak Nuk e ndjena Ti jollë të pos edeshe piken si plumi Sëndjen si plomi Për ulin që ke ke të fun me kështu Nga të sitë Më duksis që unë jollë të dakut Të do më dhe i shillë Valentines të ka Interpretuar nga poa jo Ata e ka shumë bukër atë Më përqenë ato, kur hynë në rolin e Kër hynë në rolin e burrit të saj gëtsës <laughs> dhe të qunët. Se gërë marë në të tërë personajshë, pëse me e këshu flasin të qunët e rizodhe? Me sa duke sa. A e shë këshuaj, komplet uh, pothed. Po, edhe e bia. E bia. Këtë ashtë në veriqë me ma. E dhe të qëtë qëtë këtë zinë të këshën ma. E më me. me. <laughs> po, uh, atere, qështja uh, dhe debati zjarëm i shtashur, sot dhe krybin e mqesit, Ka lidi me një lajmë i cili është në uh, një vendim të rrit të qeverisë shqiptare që thotë se dreka do të, të paguet nga pu dhënësi. Ta një e mbrava. Mm -hmm. Pu në dhënësi. Pra, u pëlezoj nga Tech Living, sot, atu e kam qitur për momentin e diqë është në tisa vëndës që sharkullon, por, sotë se qeveria shqiptare kam miratuar në mbletin e kshindë ministrave një vendimi cili përcakton se në rast se punëdhënësit, të cilët për arsye të kushteve apo të organizimit të punës nuk mund të sigurojnë lokal për ngrënie me kushte higjienike të pranueshme. Sipas lejes së punës, pra, sepse në qofse ty të zgjon leja për të marrë njerëz në punë, që është dhe kjo, një lloj leje qeve. Mhm. Mm Atëherë inspektorati shtetërori i punës thotë që ku e ke Menson? Ose ndër të dom Menson? Mm -hmm. Dhe në rast se ti ke pamundur sepse je një kujdum tani. Një një lloj kompanie që e ka të till punën. Ti nuk mund të ketë mend, nuk ka problem. Atëherë thot e ai ka një zgjidhje. Dhe zgjidhja është që ti paguash 300 lek për çdo ditë pune. Si punë minimale ishte kjo. 300 deri në, në 500. Në pesin, nuk që tingallë për sakto, po Nështë sepse në çështë ti... ti ose nga shëndeti aty, ose nga orari, besoj. Po ti i dobët, leta <laughs> lecejm këtu. Masa e <laughs> shpërblimit është e barabartë me diferencën e çmimit të ushqimit kur ushqimi përgatitet nga ai punësuari ose në kuzhinat përbashta me çmimet e paketës në restorante. Pagesa ah, pra vjen për të rënë shkurt duke diktuar orarin e punës. Nga 3000 deri në 5000 e kuptova. Sipas këtij vendimi pra, nëse punënsi nuk i krijon kushtet e duhura për ushqim, do duhet të paguajë në muaj 6600 lekë. Të reja. Ëh. Uh Ëh, -huh. uh, dhe në vit i bie që të paguaj 79000 lekë total, po ti mbledhësh për çdo ditë pune, pra rreth 600 euro në vit. Ky është vendimi që ka miratuar qeveria dhe është një vendimi cili ka numrin 139 data... Një, jo. nëjse se... Njëse në përduat më në në ises, në, në të në gjëve. E, të qëp, e pra... asë mua, asë si bëjdo të edhe përduat. Pra o gjithësësi, pra kjo është idea. Që në qofësë të ty nuk të kryonë... Po më mërë da njëse si bje, se u nuk e dhja në që funksionon të kështu. Dreken, subësot, që të mund të këtë baguar pundënësi? Po, Po drejtam Darkan, e Darkan mir Darkan. Qofse më ngjesen se na qevim herë duhet hamë me mëngjes ëh. Se unë nuk ka davetësi. Dhe sigurisht, çunjash të çun sapo. Po mirë me drejt këtë, atë vakti që është do hash, se nuk do hash në vaktin e asaj. Ne s'po kërkojmë Darkan. Na shtroni Darkan, po të paktën një mëngjes. E ke kurse mund ta shikojmë kështu. Mëngjesë. Po kërkojmë fazan të pjekur. Olta. Disa nganë. Po klave fhemi mund ta përgatisim sa byrek. Mjafton të shëre. Po të shërem si jo. E shëndetshme. Vez. Në vesë të skuqur, apo nga to t'a i bës O, pra <laughs> Dhe t'jemi duke shkelur mbi to, Munde praktikisht Mëndë dhe t'i skuqim këtu Po, atë po thejmë Po, kjo është interesantë A timi s'ka besim fare dhe kjo? S'ka besim... S'ka besim, pra? Mm. A, fare, fare dhe më... <laughs> <profusim>. <laughs> po, mirar t'im pëse nuk beson t'jete kjo Dhe i gjetë ana dhe kësaj pët dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe i gjetë ana dhe kësaj pët Dhe i gjetë ana dhe kësaj pëtë? Dhe i gjetë ana dhe Do thot kontrolit, do shtrem një picet buke bu, qo, e, Një gjim një shqiptarit jemi mjes Një amër së të thërëj Nuk janë gjim do të lori Sa i inspektori lani nuk është shoku jot Ti lori ka shkur që punon nuk ka do të asë më gjesin as E ki parë inspektor, inspektor, inspektor, një inspektorit e a njëri Dhe më të fliqur një histori Dhe me thënë Ata për cilët për flasun Jo i juve që jeni në digjim Dhe Po, se na shumis, ti mir, e mirë, ti ke përsyj vjen titull. U, astronom uh, është, e kupton ti që hajt më ma... e pa thua. Se gjuna. Po i ki kësu wha... e bën. Vetëm bora është një me kështu. Si si gjenga kjo si kështu. Po. Shikon në njërin ti aty thuam këm me lup. Po. Hapë gojën do thotë, ti shoh dhëndët. Kë ceri me buke këtu. E po interesantë është. Interesantë është. Dregën e paguan pronari prap. Dregën e paguan pronari, atin vetëm Shkruaj çado bëj një listë aty. <laughs> sa të vi pronari që të do ta. Ose do ta bëj ndregën këtu. Shikosh, ej është e, e burfarë. Dhe po imagjinoj në të ardmën e afërt një sob aty, afër dritares, ti e ke bërë. Do të, të, <laughs> të mbajë rreth. Edhe kemë, jo jo, bëjmë kazand të mal, sup, sup, bërit. Një një gjë sup. Edhe derdha aty. Shirli skuqisht patatem, bro. Po bra, shumë mirë atë. Edhe vezë. Ora është tani 7:19 minuta, mi ish dashur në klubin e mëngjesit do lexojm disa ngarkomente që kanë shkruar njerëzit me këtë se ka shumë që janë skeptik me këtë. Që çeveria vendos që pronarët e ndërmarrjeve duhet të paguajnë dreka për të gjithë punoncuarit e tyre dhe në rast se nuk kanë kushte që do a japin ushqimin, atëherë do duhet të japin paratë. Ata si? mendojnë si Altini, sepse Altini ka të drejtë në atë që thotë, në që është shumë kompani që nuk mbajnë përgjegjësi për gjërat për që duhet, do janë si është pagesa në kohën e duhur e me rraf. Ju është normal që të ngelen skeptik në këtë në këtë pjesë. Po <gjohet> kanë shumë kompani që lidh aty paguajnë gjërat 1001. O nuk jo, po i përgjithësisht. Jo, po them, jo le të them, shumë mi kompani që paguajnë aty dhe ka shumë, dhe shumë mjë, kompani. Ka pak, ka pak, sa pak? 5, 6, 13. Jo, këtë nuk mund ta them më sa. Po nga 200, 300 më sa pra? Do të thonë, unë e di që ka shumë, prapë shumë, janë janë dakord. Po mendoj se pse si ti mendon që xhumiza e kompanive nuk i paguajnë njerëzit? Jo, por sipas ajo mund të çoj deri në një far muaj apo sa sa për për, për, për, për, për, për gjithmonë. Kush punon me vite të tëra? Ka ndryshuar gjë. Po, njerëzit e han zonën zotrin. Në një pikë caktuar, ato shpërblimin po e di që nuk duhet vënëon ato. Por ky është ligj, dhe ligji është ligj dhe ti nuk mund të kesh njerëz të pasiguruar, sepse vjen ai inspektor i ta mbyllt, ta heqë licencën, ato ndodhin, nuk është se janë çudira. Tani njerëzit janë të tmerruar nga nga këto. Ta timore ça janë ata e shkelin mendje e qelbin për mungesën fjalë më të mirë. Kështu që po them, nëse ai bëhet si liqh, është një hap pozitiv apo po, do po, po, të përshëndesim për atë se çfarë ndryshon? E ndoshta jo tani në kohën tonë sepse ne jemi vërtet katal akoma, por në kohën e tyre që janë 20 vjeç, tani jo më jo. E fëmijëve apo? E fëmijëve të fëmijëve. Vazhdo. Ne kemi fëmijë 20 vjeç, ne. Po tani nuk. Në dobe wow. fëmijë tjerë. Nemja la <laughs> duke bëf fëmi. Pritmo ti. <laughs> Okej, okay, brezi që do e brezi domethënë që mbaron këtyre 18 vjeçarve. <laughs> e brezi që po mbaron këtyre 18 vjeçarve. Shikoheti. Te brezi të, të smaj. Nuk e di mirë, pyesim njerëzit, keni besim që pronarët do na ushqejnë, do na i <laughs> dërgat? Ideja një rradhë parë u mendoj që pra, janë fol. e ke parasysh kjo puna kësaj që është me vitësi puna, mm. domethënë ka shumë gjëra të tjera se un pa vaj deri te ushqimi. Që vjen dhe siç mësoj çfarë do të thotë. Vetësi e punës është, futesh në një kompani dhe çdo mm -hmm. nuk e di sa ka, 5 vjet, 4 vjet. Ose ndryshohet pozicioni ose rritet pagesa në mënyrë që mos më bëhet rutinë. Edhe ti mund të sjavarsh punës. Është vërtetë. Jan ditët e pushimeve, mm -hmm. po prap. Që ditët e pushimeve shkone i kanë kere... Shkon në restoran për shembull dhe me vjen një ditë ku të gjith janë shefa. Kuzhina. Tanë shefa nuk duhen të gjith, por te pagesa mund të ketë ndryshime, si sot Altini në bazë vetësisë, po prap ka. Po kjo është Ani, e gjitha, është e gjitha qetë, është referenca e tij. Është e gjitha në në marrëdhënie, ti thua ti thua çfarë? Për shkak se pse referenca ka, po referenca e pagës minimale është yyy sa poshtë, që e vendos çeveria jon. Ëh. Mm -hmm. Donë me të pagën minimale lehtësisht po të kalojnë për... shumë kompanitë. Dhe janë për... gojjam mbi pagën minimale. Kështu që pasaj krijoni një marrëdhënie kërkesë oferte që vendos tregun, mi disponon si të punëmarsë. Në shumicën e kostove më mos kur janë të private sepse ai thot kaç kaç e kam takatin dhe përndryshe po s'mund të thotë shtetja të rritë rrogën me zor, yeah, kthi apo rritjen rrogën anësisht është detyrim. Nuk mund të bëhet një ligj për këtë gjë, se kjo është. A maz shteti yeah, thon që si. duhet individuale nga kompania? Shteti do duhet japësh vaktin. Një vakt të detyruar shteti patate. Ata në pritje më vezë. Edi ja erdhi për narës i burrja saktë. Do të sesë si hakosh <laughs> pozitiv. Leta pranojmë si halë pozitiv Letës shikojmë Bërë e dhe cërështë Bërë e që dhalë Këtë e mbës bakë në krybin e mqesit mishë <laughs> tashur I <laughs> me qizë desha unë Tani, qeveria e paguan dregën Këshu po bon nga thonë është ligjiri Ocean Drag Letës shikojmë që a kemi sot për dregë Ollë ta <laughs> Më <t> gjësë All down Më gjësë ishë të gjithë Mirë se vini në klubin e më gjësët He he Uhu Tu tu tu tu tu Jeri qëna të regon jeri në inë që të bukur Mundë të më dymajsh me video Mundë të më dymajsh me video Mundë të më dymajsh me video Kjo tipi këtu që pëgatuan Panë Të shkruaj këtë. Do të vjel për një hamburger. Oh. Jemi në Boston. Në jemi në Boston, North End. Në lagjë North End është një restorant oh. që ka bërë një ofertë interesante, duke qenë se jemi pranë ditës të oh. vali, së të dashurëve, është shon vali. Ata kanë bërë një hamburger të ri, nëse një djalë do t'i propozoi të dashurës së tij pikërisht për martesë, fjalë pikërisht mm -hmm. ditën e Shën Valentinit. Quhet Big Boy uh, oh, Hamburgerimas dhe kushton 3000 dollar dani çfarë ndosë se nuk është mishi në përmbajtje të hamburgerit kushton 3000 dollar. Po e kuptoj. Por për vetë hamburgerit, pra për vetë kënaqësisë në stomak, ky djalë mund i propozoj për martesë sepse në hamburger është edhe një unaz. Propozimi që është e përbërë me diamante dhe me me ar. Pra, pra, restoranti vet e shet një hamburger që përfshin unazën. Po. Është pjesë. Edhe kushton 3000 dollar. 3000 dollar. Pra, mund ta sh të hamburgerin këtu është 8 dollar ose këtu këtu 3000 8 dollar. Sepse ka rindurë, ndonjëherë mm, më vjen sa surprizë kjo. Është shumë e bukur kjo. Edhe unaze është shumë e bukur. Po kjo është pse pse në hamburger. Sepse po këta janë se ëshuria dinas së maq. Ka pikërisht këto lloj prodhues, pra këto ofron. Hamburger. North End, North End është lagja, është një lagje e vogël e italianëve në Boston. Dojajde mm -hmm. kjo. Ka shumë restorante gjëra kështu, lagje e vjetër me tullë të kuqe gjithandej. Dhe ushim i mirë, e thjesht. Mhm. Po kta e paskon mar seriozisht fari e Iris. Po, këtu do të jetë pronar me kjo mesëse që Full Berker, po. Këta i restorantit, po. Po, kemi një unaz që ka pasur këtu. Jo, sepse nuk është vetëm një unaz, ai ka thënë që paraprakisht, sikur është hedhur hmm. kjo ide, dhe është bërë publika, uh, ka pasur kërkesa, nuk bëhet me dijesë sa, por kanë qenë disa njerëz të interesuar, kështu që nuk do të ket vetëm Bravi një unaz. Unazat do të variojnë, domosdta, nëse bëhen 10 veta që duan, ti propozojnë të dashurës për martesë pikërisht në këtë formë, asht do të ofrojnë edhe ata. Shumë bukur. Do të bësh paraprakisht një kërkesë dhe ai çudit update, pasi dali është i lidhur pikërisht me një kompani që ka diversitet të tërëlla dhe kanë bashkëpunuar në këtë fazë. Është mirë, mirë, normal, super, normal. Super. Super. Shumë bukur si ide. Faleminderit, faleminderit yeri. Të lutem. Ideën për Shën Valentinin, megjithashtu mund të bashkëpunoni me një restorant, ta çoni një zonjë apo një zonjësh i bjer. Një zonjësh. Atje për të propozuar dhe dhe ta fshihni nënrasën në njërin nga nga festat të salamit. Po. Sejon i Parisier. Më siguroni, mos ta ka. Do të shfeshur në Brendsejo. E kupton ajo. Është te fshirësin e barkun e balenës. Po. Tamësim në barkun e balenës. Ë shok. Po. Do të kemi muzikë? Po, kemi kërkesë muzikore. Çfarë kemi tani? Anila. Losing My Religion Anila do të luajë nga R.E.M në këtë moment. Anila. Kjo është për shëndesim. 79 minuta pas kësaj interpretësi e shkurtër publicitare e çeva The center of Tirana To listeners across Albania and the world The morning show with Blendi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Enjoy! Mjërë mjës Blendi, mjërë mjës Altinja Ota Lorka Jenë me klubin Mjësit si gjdo ditjetër nga në në në në franta Dhe sot muzikën e zidhë në ju në 06-19-27-12-22 që ke këtu dyzet dyzet, dyzet jemi ja, ishe kështu kërë ja, një nëmrin të ndër o, po bëja një personash po mundohesha mm. qëna të goza? tiga, tiga? tiga tiga, tiga, okay. tiga, tiga. kemi anagramën të një jemi tiga për anagramën në klubin e mqesit ora është 7 e 37 anagrama në klubin e mqesit adere Do fix sot, a? Eh? Urdhra. Do fix sot. <laughs> po po patket edhe duam. Nëse do, sot fiqë, do fiqë sot, do fix sot. Mmm mmm -mm mmm. <laughs> Ayoe jo, ja. Kë vay atë ngatron më? Jo, jo, gjithaq. Më jeten. Më jeti më mall. 069 20 70 222 për shaluaj më ta. Një orë nga primë muches. Faleminderit. Do-fiq-sot-e uh. Yes Shumë të bukur Do-fiq-sot-e uh. Do-fiq-sot-e uh. Të gujduam fisht uh. Bukur është që që e është i fiko është po është Jë më katë Do-fiq-sot-e D-O-F-I-Q-S-O-T Dhe zanurja ë uh, mm -hmm. në fund D-O-F-I-Q-S-O-T dhe zanuria ja, e në fund. Okej? Okay? Okej. Okay. Kjo është anagrama zonën Zotrin. Në klubin e mëngjesit le të shohim se si ja dini. Dijen përzjedhur edhe anëtarët e KLP-së dhe Këlegjis. Që që KLP, KLP i Këshillit të lartë të LB-s. të Këshillit të lartë të çuçësore. Mhm. Mm Këlegjis. Që dapo. Por janë përzjedhur Në këtë mënyrë, kjo është pjodja për juaj, në këtë mënyrë, në të cilën mënyrë janë përzjedurë, 069 207 222, 069 207 222, do të duhe që të gjithë është. Ok, ok, pa, nuk është të vështirë. Por nuk këtë ja kanë dalë. Ok, këtë që më shkroni, si u zhjodën? Ja. Shpet, shpet, shpet. Ashtë e rëndësishme? Njemi gati për të lojnë nëre dhe përvojmë? Të nej A, si një gati dani, do një të ja, bëm një kën gati Ja, se pas këmi litra Të sigurt mm -hmm. Oke, okay. që të luar shti oltë ta? Se jo? A, vë do të një mënë shohë që ndi Po, unë baj pikët zagonisht Oke, okay, dakord, atër oltë ta mba në pikët Loja requit fjallën mbrapsht, mi shtashën, okay. në krymine mqesit <laughs> Edhe është një loj Ku unë kam fjallë me tre gërma, me katër, <clears throat> me pesë dhe me gjasht Edhe uajabë gërmat, mi shtë Fillimisht? Po, do të filloj me 3. Okej. Okay. 3. Mhm. Mm pra jamun edhe Lori fillimisht? Po. Si dia? Pra zemra. Jo me 2, me 3 bita të për zemrën, duket. Atëherë do luash stilin e Lori? Po, hajde. Je i gati? Zona e zutrin, loja funksionon qes tu. Unë do filloj të jap fialët këtyre. Sa do të jenë secila fialat? Unë dua të jap gërrmën duke nisur nga fundi i fialës. Drejt fillimit, pra për do të jap fjalën e fundit të pa, gërmën, e gërmën, fundit e fundit. Gërma, gërmën e fundit të një fjale me 3 gërma, pastaj gërmën e fundit të një fjale me 4 gërma më shpejt, drejt fillimit. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Atëherë. O ju ndihmoi pak duke thënë që fillim që fjalët janë në trajt të pashquar. Okej, okay. janë të gjitha shqip? Janë të gjitha shqip sigurisht. Okej. Okay. Loja është në shqip. Kjo gjuhë shqipja. Po, por vetëm ja. Dhe nuk Kjo ka emrat përveç më. Dhe, ja. dhe nuk ka emrat përveçmë, jo nuk ka. Okej. Okay. Jan fjalë. Gjerma e parë në fjalën me tre gjermë, i mm -hmm. eri është ë. ë. ë. Ka tre gjermë mbaron me ë. Ta pa provoj. Patjetër. En. En është e pasaktë. I eri më vjen keq. Nuk është enë. Ndërgoj që rra dhe në të një e ka Lori Lori Gërma e dytë është Rë Rë e fortë E tjë është Lori A Rë Bravo A Rë është e sak Bravo Lori Bravo Lori ka Shumë mirë Lori e gjithi fjallin e parë 2 pikë për Lori Për rën Dhe për an Dekord Thani është fjallin me 4. 4 gërma Gërma e parë, jeri ë Prapë ë oh. mm -hmm. Asë njëri nuk i bjeziles Zbulojnë fjallën gërmën tjetër Para ësë ka një lë Lori P e lë P e -lë. <laughs> lë P e lë E <laughs> sakt? Shtë e lë... pasakt Doja përsh një gërma, po? Si duash ti mund ta provosh? Dë. L mbaron me l. <laughs> jo? yeah. vale. wow. vale. A e ta provoj? Ka l. Ka l. Jo. Fjala është valë. Wow. Valë. Ah, valë. Valë. Prapë edhe aja zot ndi mot. Ka l do shkojë prapë. Kalojmë fjalën me. Urdhë? Ka l e thash nuk. Ka l edhe Pelë i thatë çë të dy. Jo, edhe sigurt të thojë ti prapë të valë. Po sa ishin ngjasa që mos kisha shkruar Pelën, po, por kisha qenë paç pranë tek Kalë. Do me tënë, se ti po vje basë që lori mi kështë ardhur, aaa, fërfare, në kështë nga tërë algini E dhe ti, pësaj e kori qohë, oke, mirë A tëre, fjallë me pes gërma Gërma e parë për ju Rërë Rërë Gërma e dytë për ju Ö Ö Baron me ërë ërë <laughs> Gërma e tretë për ju. S. S. Lori. Tester. Tester. Tester. Është <laughs> tester më Lori. Tester parti. Është <laughs> test. Se qenë puni, <partia. laughs> tester. <Tesser. laughs> <Tesser>. Tester i sa? Oke, aty kam gabim atë. Si di di? Tester. Jo. <laughs> <Tesser. laughs> Testi është kur nuk ke mbështetshëm. Ëh, ai është testi. Gërma tjetër për ju. <laughs> e. Nesër. Exactly. Nesër, nesër. Du gërma që jiten pranë barazimit. 2 në 9 e barazon 2 me 2. Mm. Fjala me e fundit për sot me i shtdashur me 6 me 6 gërma. Le të shohim nëse ieri i gjen para apo Lorin. Gërma e parë për ju është i. Këllë e që e të fjallë e mbrapsht, unë ja gërma nga e fundit e ke para Tha të të gjenim, se përsilim fjallë bëhet Ju nëse e gjenim, unë të shkruani me njëherë në 0-6-29-27-22 Pra dim që ka 6 gërma, edhe mbaron me i Fjallë e 2 për ju është Së Së <laughs> Baron me Si Just girl mother Baron me Si Girl my threat for you Oh Oh Lori Porosi. Esakt Lori. Bravo. Wow! Bravo Lorka. Saktëndoja Qerosi. Atë po mendoj. Jo, jo, jo, siç e Qerosi është. Ja, ja, ja, si ja u anësuar. Dhe... Bravo Lorka. Arval nesër. Dhere. Porosi. Bravo. Porosi. Bravo Lorka. Torishin fjalët. 4 pikë Lori këtu? Pra Lori pa, mori. Ëre, 4 pikë, 6 pikë në total, 6 në 4 për Lori. Lori raundi i parë 6-2. Falem 6-2. 6 me 2, bravo lorit Lumët Lëtësoj më në të dual -tru. I e i for të këlloj Bas pak, ta një ka muzik në klubin e mqesit është e kërkuar nga ju Më një shtë ashur kërkesa muzikore sot është e premte 069 207 222 Ed Sheeran, Shape of You mm -mm. The club is in the best place To find the lovers of so the bar is where I go Me and my friends at the table Doing shots, tricking fast And then we talk slow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 smell like you Jej, yeah! mirësevini në klubin e miqesh të miqdash, ju përshëndesim që gjithë juve ora dit, një ditë një prezantë fantastike. Data sot është 9 shkurt dhe jemi drejt për drejt nga bulvardi i dëshmorëve kombit këtu në krye të qytetit. Kudo që të jeni, edhe në rrjetin social Facebook, ju urojmë një ditë fantastike. Në raundin e parë të lojës ton, fjala mbrapsht miqdashur, patëm uh, këto fjalë: Arra, Arr, Valë, Nesër dhe Porosi. Luajti i jeri kundër Lorit Lorit a rriti që të zbulon të Gjash pik Bravo, no. Ne i apim gërmat duke filluar nga fundi Unë të më fjëtim ë Pasaj them r E pasaj them a E kështu me radhë Për porosi do të filluaj nga i ap, nga sëja, nga oja I zbuloj fjallet më bravsh Dhe aji prej cilve Aji që e qeni pari e thot mm -hmm. I bje zile zhe e thot dhe fiton pikët Për gërmën ku isha unë Dhe gjdo gërmë që ishte akoma e pas zbuluar I vlen n Mm. Edhe gërma që është aktuale Edhe gërma që se në zbuluar ende I blen nga një pik Dhe Lori grumulloj gjasht Jeri dy Tani jemi në roundin e dyt Dhe të vluaj Altini kunder olëtës Kam 4 fjallët tjera mm -hmm. Njëra e para është me 3 gërma Pasa njëra është me 4 Me 5 dhe me 6 Filojnë pra Filojnë pa Fjallëja e par Ka 3 gërma Gërma e par Altin është Të Të The second one is... Oh! What is that? What is that? Bot! Yes, do you think it's Bot? Yes, it's Bot. It's Bot, it's Bot. Then... Kot! Kot and Bot are a mistake. Can you give me a word? Yes. Jo, ti nuk e vonon. E nisi, e rijasht. Ti nuk luan. Fjala ishte sot. Um, sot. Um, ha. Sot. <laughs> sot mes. Tani jemi në fjalën e dytë. A si 0.0, sot pra, jo kod, jo bot. Sot. Kod fare ti. Atë fjala e dytë. Po. Gërma e fundit në fjalën e dytë ka 4 gërma. Po. E fundit është. Ha. Të <laughs> <laughs> tramba. Të <laughs> tramba. Ha. ha. Katër gjerma e fundit është h hë. si hna e fundit është h cila është fjala kush e gjen fiton katër pik ple ple e sa bro ple është sa katër wow. pik e thua para ti ple tre pik ti ne katër katër katër katër më dai un pik wow. wow. është katër ishte gjerma e parë në këtë. Pa. Allë fjala tani ka pesë shkronja zonë zotrin. Ai djio. <laughs> fjala ka pesë shkronja Shkronja e fundit është zanoria e. Zanoria e. Bashkronja. Vazhdo. <laughs> shkronja e dytë për ju është k. K. Pojzë, bëllojëm tjallët më brapsht Shkrojën fundit është ë Shkrojën e para kësaj është kë Olta, përësitës mirën Ose nuk të të të qojëm më Plakë Plakë është saktë pesë Bravo, Olta 4 për Olten 4 wow. për Olten 4 për Olteni, 4 për 4 Stop, Olta Kjo është fjallë fundit të të ndajmë Më ditë altinit e Oltës Gërëma e fundit është ë ë <laughs> Gjashgërma janë në trajten e pashquar. Ëh. Para s ka s. Së. Para s's. Dhe tani është për 4 pikë. Mhm. Ka një e. ka një e para es tani më për 3 pik shpres shpres po i pa oh ja para es Altin ka një g i vetëm tin loj tani oh mos e djem mbaron me ges Altin ka edhe dy gërma para ges Para gës, ndëçi jam shumë afër. <laughs> para gës ka një a. Ah, oh, pagës, pagës, pagës. <laughs> bravo, ta bravo. Të <laughs> sakt, bravo, ta nuk luan më. Po pa, pagës. Pa pa o daudovish, Flash Press. Mfarë. Jo, jo sqalifove jo. Jo sqalifove, <laughs> faleminderit. Ti the fjalën, nuk luan <laughs> <ljuan> më. Gjerma <laughs> tani zgjuan vetëm për Altinin. Unë thash vetëm për. Press, kudo që një një opsion ti rregullat -4, vetëm që ti rregullat e lojës. Çetmosh, zësh. Ti s'di pagesë, marr nisut pa, pa. janë. 6:4. Por, zgjendon për lekaj. Fitorja Altini. Altini. Pop. 6:4. Fitorja Altini, priti pranë sepse Boris strateg nuk. Faleminderit. Uh, Pranoj që ti u humbish pikat dhe fiton më pak pikë se sa. Ne shtojmë hila. Ja, s'është as pak. Kjo është më bukur. Shtojmë rregullat aty, <laughs> shtoj rregullat. <laughs> Ndryshon <laughs> <laughs> rregullat kam. Mir, mir, mir. Atëherë Sot kjo që është muzikore i keni ju në klubin e Mqjesit, prandaj mund të kërkoni muzikën, e dijon nëse kemi fitues do t'i japim tani, Olta. Jo, Nuk mm japmë. -hmm. Se kemi tepruar, jo, ka fatalli. <laughs> Mos u mërzit, Olta. Ky lut për veten e kështu. Harrojmë se kemi. Ka fituar fitojnë çunet. Mhm. Mm Opse ne filluam dia. Dje... Do më mirë atë haj. Dhe... <laughs> bëm një round ta ndajmë? Atëre. <laughs> Mundemi? Joni që ka thën pagës i parë 6 7 8 i mbaronuri fiton dy bileta për sinema. Pagës ishte sak po. Bravo. Ndërkohë për zgjedhin e antarëve në këllëgjë dhe në klp janë zgjedhur me anë të, të shorti short ajo është përgjigje saktë mirë ok elda elda 767 i morën numrin kë si është kë dy bileta për nasin e plotsi në moment nuk e kei densa mesazhant <laughs> për këtu alëson sotrin djena televizion live në telefon ky zyrtari i larë ka thënë se nuk do të ndërtohen hece, hece. në kanionet e osumit le të shikojmë nëse ka pasur fjal goje apo fjal Oso los somit tema svak grünem Gesicht der Klavierfilm den Kampf los mit Jens came cuz out of wall the loser i got my arms so spread i hope that my hog gets fed matter preter a pit I don't feel for the need to replace me. You're on the runway track for the good. I'm only painting a picture, telling what we could. But yeah, like a heart in a dash where it should. You don't give me no brain, you had it until you took it back. But I keep walking on, keep open doors, keep open forward. Like the call is yours, keep closing home. Cause I don't want to live in a broken home, girl, I'm back. But I don't want to live in a broken home.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 Enjoy it people. Mirëse vini ardhur në klubin e Mqjesit, miq dashur. Ju përshëndesim që gjithë dhe ju urojemi ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin Olden dhe Lorin. Na zhdashur të bëjmë edhe më shumë vend në studio sepse po flasim për librat, libra tani në Mbilibra si të Premteve dhe kemi këtu jo një por dy njerëz librave. Është bashkë me ne Aidha Barro, mirë ngjësi, përkthyesë e redaktore nga shtëpia botuese Pegati dhe kritikë letrar. Zodja Gjim Baci. Më më gjesë. Më më gjesë, gjes, që vjenë shëtë përrem të këtë në studi në tonë për të folur për Libre Arzim. Gjimi, edhe Aida. Primo Levi ka nëzjerë në tregë Librin Arnë Pushimi. Për këthyre nga ty, Aida, edhe edhi që është një Libre shumë e në nëndësishëm. Dhe përsinë në shfolur, edhe janë kryuar oh. disa aktivitete për të folur për këtë Libre. Po, kam përshimin që, sa dojqës për asësh, ka është një libër që nuk reshtë kur së foluri për të, sepse gjenë mënyrat nga më të ndryshmet për të aledzuar dhe për të interpretuar. Dhe kuptohet që në atë mori personazhesh që ka sjell Levi aty, nuk ka vetëm vuajtjen e kampeve të përqëndrimit e lagrave, por ka në një farë mënyrë të gjithë natyrën njerëzore. Levi i shkruan për njerëzit, natyrat e tyre të ndryshme dhe në këtë lloj mënyre, ëë galeria e personazheve të ndihmon të kuptosh edhe ëë mënyrën se si sillen njerëzit, qendrimet që mbajnë ata ndaj vetes, ndaj jetës që bëjnë ndaj mendimeve të tyre, gjithçka para që mund të ket një i brenda kokës vet. Mm. Po një njerëz i cili ka parë dhe ka përjetuar disa gjëra që supozohet që njerëzit nuk duhet i përjetojnë apo shohin. Që në fillim të këtij libri ai flet për këtë fakt. Dhe për një turp në fakt, që ai thotë se ndjein. Turpin e mbietëses në një farë mënyre. U vjen turp nga të vdekurit, nga ata që nuk janë dalën. Ëh uh, edhe pse s'ishte për faj të tyre, por vetëm të qenin dëshmitarë thotë, në atë masaker njerëzore, të turpronte, të poshtonte. Ka, ka një pyetje gjithmonë që uh, u ka ndollur gjithatë ato tyre të cilët kan qen dëshmitar i vrasjeve edhe në burgjet edhe dhe dhe në diktatura domethënë që si kam mundsi që shpëtova unë. Pse shpëtovam? Sepse pikësh ti. Sepse pikësh uh, ti. Ëh ç'a ndodhi domethënë si më ndan nga ato. Si që, fakt që është pjesë e fatit, se si fati ka tekatë te vetë domethënë dhe ndan hartën sipas asaj që e ka caktuar dikush tjetër, do jo që, që që e cakton Gjermania apo një njerëj diktator ose një tjetër. Kjo është pjesë e fatit. Megjithatë ai kur pyet e ka pyetë njerëzore, e ka pyetë të brëndshme domethënë që a çfarëçi e kanë umbrëndovet si mundet domethën mm -hmm. kur isha ngjitur me ato që e, e morën dhe e, e dodhën edhe e vran ose për ato që kanë ndarë të njëtin shtrat ai njëri detjë jo ato numëronin ato numëronin madje domethën fund fare thotë nga nga nga ato grupit ku kishë qenë vetëm ai kishim mbetur gjallë domethën ato numëronin se si iknin uh, të njohurit uh, nga kampi por uh, në fakt ky libër se më shumë uh, këtë dhimbje ka dhënë tek uh, ash vallë njëri, njëri por këtu ka një ka një Dhe çka këtë atë, domethënë, ktu është raporti i një përballje të parë me Lirin. Dhe, dhe këtë më mm. thoi edhe Ajdës që në leximin e parë po shikoja domethënë dhe dhe bashkëqytetarët atë pas 90-ës që menduan që me, me rënien e diktaturës, me ardhen e lirisë, çdo gjë ishte e mundur. Në fakt vjen dhe përballesh me një gënjim këtë të. A do mundesh dot ta riniresh veten në një ku varen gjërat nga ty, ku nuk do i kesh dhurat gjërat, po? Ku për shembull aty Levi vërtet e thot me humor që mua më takon një palpuc, më takon ushqimi, më takon fundi fundit, ai sa ka vojtur i takon. Mirë, po ka njerëz praktik rreth rotut vetës, që i thonë që duhet ta fitosh, <të> fitosh. Duhet ta fitosh. Duhet ta fitosh këtë gjë. Që se ti dole nga lufta dhe uh, ke dal gjysmë njeriu, ti duhet të ngrihesh, duhet të gjesh forcën brenda vetes dhe të vazhdosh, domethënë të me Të fitosh bukën e gojës tënde nuk mund të presësh që të tasihëllin të, të, të tjerët. Po në këtu këtu është një, në... një himn ndaj ndaj ndaj mënyrës për të mbijetuar. Domethënë no, pra nuk është koncepti për të mbijetuar vetëm në një vend ku ti je i dënuar. Është koncepti për të mbijetuar edhe kur ti je në liri. Ndaj në në tre muaj ulëtim pas rënies së Gjermanisë, jo, jo, gati në 9 muaj, 9 muaj e caktuar. Në atë ulëtim po çikoma më parë, domethënë në qendrimet në Katovicë, në ato në ato kampet që prisin që që të mbaron të lufta dhe pasaj të njësëshin, zepse akomas këshë mbaron të lufta dhe në. Tregon, qëta të dojnë në mbi e tesës, ma dihep me njëra këshu... Uh në në një pikë që duket sikur duhet sikur duhet i njohësh patjetër se si bëhen pazarët, se si fillojnë ai tregu i ri, se si fillojnë ato momenti, se si njerëzit se si njerëzit si domethën fillojnë të ringrihen dhe marrin ato profesionet e veta, do nuk kanë më mbur, po fillojnë dikush të tregojnë ofsit, për shemb, aty është një kolonel që ka si ato, okay. e, koloner, e shino, okay. dhe, ka marrë për sipër vetë ti drejtoi ato, është vetë shpallur kolonel, domethën e kam qenë që që është, është, është siç si në fakt ato në gjëra po shtjellojnë, në një farë mënyrë janë mund të bësh edhe retrospektivën aty, domethën se si njerëzit humbin Ato që kush ishin, ato se çfarë ishin, kur ishin në ato kampe të. Tjetë, ishin ishin thjesht të burgosur, nuk kishin më as as robacëpës, as shkrimtarë, as poetë. Domethënë u u kthynë Jo, jo, atje zeruan gjërat. Atje patjetër që zeruan gjërat. Atje do vendoset një regjim që një sekond se që kam njerëzi jeton edhe në bazë të aftësive të veta më thë nuk është ka që thjesht dhe mbjetëte, sa mund të jik i një që është i, i rrugës, që ka jetuar gjithmonë në rrugë edhe ka fushin për të mbjetuar, mm -hmm. sepse i ka provuar vëetjet, uh, por në fakt, levi e thosht e që a, nuk dinin quhën, Pra, një nga arsuet që mbjetesis në kampin e përqëndrimit, në lager, ishte faktisht që Levi din të gjuhën, i kupton të urdrat, mm. a rin të të me thënë tizbaton të, kurse <shutë> shumë të tjerë, pavarësisht fuqis fizike, Levi nuk ka qënë asë njëherë një tip i fort uh, fizikisht. E ka qënë një qënë shumë e brisht, ti, po. ka qënë intelekti i ti që e ka shpotuar në këtë po, rast. Ja përshamu si mbjeton, aji me në prësipër që me gjithë ishe kimist, bërën ndihmës i doktorit. Do të thonë bën si farmacist nën, bën si Jo, në fakt në në... Levi ka ka punuar në një laborator e Moron sepse ishte kimist dhe e futën në një laborator si një ndihmës aty. Shë... Po e filloi ta, ta pranonte realitetin domosdoshmë, men pa, pa menduar fare se mund të kthehet prapë në konceptin e kimistit megjithse. <laughs> po kur u kthyen në Itali e ribëri atë po. Po kjo është një, një udhtim përmes Evropës, mbasi dalin nga kampi përqendrimit no. drejt drejt lirisë, si thuash, drejt Përshin drejt lirigjetjes së jetës. Përshëgati në Odessa, atë no. që quhet Rusia e Bardhë, pastaj në Rumani, pastaj në Hungari, pastaj në Austri. Shumë shumë shtetet e Evropës uh, lindore kryesisht, uh -huh. duke nisur që nga Auschwitz dhe duke përfunduar pastaj në në, në Mynie, në Torino. Në këtë pjesë që do të lexojmë këtu, çfar çfarë ndodh? Ku jemi? Çfarë është konteksti? Uh, në fakt aty është një pjesë e këndshme do të thosh sepse duke parë këto personajet, që Levi ka, ka ditur t'i sielit dhe t'i gdhënd si pas në bazë të naturës njërzora, a i nuk ka, uh, du më thë nuk i rafshon personajet dhe nuk i idealizon në kuptimin që t'i bëjt të gjithë të mirë, me shënse të gjithë kanë vuaj tër njësoj, por këthehet në, në, si shtatë dhe gimi, këthehe në profesionet e tyre të më parshme, kush ishte Hajdut, kush ishte Dalaveragji, dhe uh, Cezari, që është një nga më të këndshme, më më diellore do thosha unë të të këtij të këtij libri. Tashmë ka hyrë është kthyer në natyrën e vet si, si si si në dalavëragji i ka këtë personazh Levi i jep i jep një letër për t'i thuar ishte hera parë pas kaq mëçi çon letër në shtëpisë që për ta njoftuar. Dhe ai pas i tregon që është problem, më thënë dhe duke menduar që do të mblidhin paraqet janë 20 po ato i thonë që nuk duhet disa ditë të presin kurs briti i voti biçikletën motorës levit dhe i kuq, domethënë se u kthyen profesionist. Kësaj asnjëherë. Dhe këtu Cezari tani çfarë bën? Manipulon peshit që të duken për t'i shitur, që të duken dhe më të më të bësh më të më të shëndetshëm, më të pastëm dhe peshit që duhet të shës. Atëra jemi në Pashinë, jinston, jasto dukjo është nga armpushimi miqdashur e i Primo Levit për kthyer nga Ida Baro. 3-4 herë në javë na shpërndanim peshk riba. Ishte peshk lumi. Nuk di e sa i freskët mund të ishte, por me halja i madhë dhe i gjallë, pa kripë, që ti bonim. Pak prej neshë më suan të hanin ashtu si qishte. Kështu e hanin dhe shumë rusë, për të gatuar nuk ishë i masa e nazerza, as kripë, as zanatit nuk e ja dini manëm. Shpetu bindëm se mënyra më mirë ishte të ashtisnim vetë rusëve, pshatarve të fshatit ose ushtarve që kalonin rrugës. Një zeje e re për qezarin që brenda pak kohë, unë grit në shkallën më të lart Mëngjesin e didve të peshkut, qëzari u bind, ti bind e rotull fjetoreve i armatosur me një cop tel hekuri. A ka paron të riba dhe shkon të telin e hekurit nga syri në sy, hithë të në qafë kur orën duh më keqe dhe zhdukej. Kthe i pas shumorësh, do njëherë në mbrëmje, dhe shpëndante barabar me sporositës vetë ti, rubla, djathë, qerek pulle dhe vezë për përfitimin e të gjithve e kryesisht të vetin. Me fitimet e para të tregtisë së tij bleu një kandarxhe për cilën presiqi i vet profesional pasoni një rritje të konsiderueshme. Por për të përmbushur plotësisht një plani që kishte në mendje, i lypsi edhe një mjet tjetër. Dobeja t'cilit nuk binte fort në sy, një shiring. S'kishte shpresa se mund të gjente ndonjë syresh në fshatin rus, prandaj erdhi tek unë në infermëri për të mpyetur në mund të ajepja hua një gjilber. Për çfarë duhet të pyeta? Pun për mua tha. Një shiring dua. Ktu keni plot? Sa të madhe do, më të madhe në që keni, edhe sikur copet qik tjetë së prish pun. Në të vërtet, e kisha një syresh, nja 20 cm3, të krisur e zërës e zbën të për azja. Qezari i hetoj me kujdes dhe pohoj se i hynte në pun. Po për qëfar të duhet e pjeda sërish? Qezari më vështroj i vrëngër. I lënduar nga mungesa i me taktit. Më tha se ishin punët e veda dhe se i kishtë e vajdu në mendje një eksperiment, që mund të apërfundon të Dhe se unë isha i lezet shumë që doja të ambaja ja ambikurris me gjdo kusht punën e ti profesionale. Pas i mbështoli shiringën më kujtes, i ku si një princë i fyrë. <gjën> Do no t'i <'im> mbush të <gjën> me oj, i va. Ka, ka, ka humor, ka humor. A i ka, ka, ka auto-ironia në si si jendur, të beqon, pak, më të gjithë të raportës e si e nërë thonë. Cezarin e veçon, pak, është të nëtryshën në këto. Nuk është vetëm këju, është një moment që Cezari që gjende i ziti tjetër, i blenë shokut vetë për 4 ruble. Një në nëzë, në të unë qitë dhe shetë. Një në nëzë, një në shetë një rusi në në inistacion treni, dhe bështaj ku trembër se rusi, e gupojë direkt sa për unisë treni, e fshejë, e fshejë. Êshtë shumë në realistë në rëfim. Shumë në realistë. Këndë një përkurë të mbjetese së për të të të shetë. Këndë një përkurë të mbjetese së për të të shetë. Këndë një për skenat absurde, do të thënë duket sikur ti dikush do të dalin të të dhëmshur, të duke qart, duke më... por këta janë të gjithë gjithë energjitë dhe gjithë vitalitet. Po si shpjegohen këto? Sepse do të thotë që ka ka një element surprize, pak a shumë e ndjeja tek ajo. Do të thënë jo. që ti, ti pret që këta njerëz mbas i kanë dalë nga kampi për qendrim, mbas i kanë parë mëra, mëra, mëra fytyrat e këtyre të vdesin para syve është... të tyre. T'kthejnë sapun nevoja për jetën. Po si ka mundësi po logjë. Të vjen edhe për të bërë pak pazar, të vjen edhe për të bërë pak çakall. Gjithçka rrethohet, më thon rrotullohet rreth dëshirës për të jetuar dhe. dhe për të rifituar ato çfarë ke humbur. Shikoj, ka një rast i më tipik është shënjimi nga shpiet vdekurë Dostojevski, i cili nuk pikturoi asnjë duke çarat, por e e dha atë sken ku njerëzit kishin marr dimensionet e veta në një situatë krijtëse dhe levi këtë bën, domethënë në një lloj lirie, po të papërcaktuar akoma ku njerzit nuk janë, kanë filluar të rimarin veten dhe të gjejnë atë, domethënë, dhe iniciativa, aftësia, domethënë, marrin e mundin atë që sapo kanë lënë pas, domethënë, mm. dhe fillojnë, ne fillojmë se është edhe një model, sepse kjo është pra, një zonë pra, njeriu domethënë për e përditshmja i sjell si disa disa, disa gjëra që i sjellën si mundësinë që ai ta lërë pas të shkuarën. Dhe këtu ndan, dhe levi ndan disa të cilët disa mundën, disa nuk mundën janë mo tipik por shumë Cezari janë dhe të tjerë të cilët arrin që të jenë është një grek aty që ai e ka greku i imi thot, më duan, nuk është se ka nota dashurie e vërtet por e pikturon me kaq nota realiste sa ai ka fsinë dhe ai është një nga të parët që i thotë që çfarë prit ti, të prit që të sjellin gjithë ato gjëra, ti duhet të digjesh vet, do të fillosh të digjesh gjërat e tua vet, më duan, të ndërtosh jetën tënde vet, pra si një filie dhe këto janë ato miqtë më mirë cilët ndonjëherë ne kur humbi më do të thënë, pse e ke humbur? Ti duhet ta bësh, ti mund ta bësh, ti duhet, më duan, se takon që ta bësh. Në realisht prandaj edhe e, e lidh me këtë që un kam qenë dëshmitar i 90-s kur kam parë njerëz të cilët ë prisnin me idenë e lirisë dhe të tjerë që ishin pragmatistë dhe praktik shumë që se kishin mundësi në iniciativës dhe se kuritën domethënë të grinin bizneset e tyre ndeshon sepse ishin sensin iniciativës edhe e vjetësisë sensin sensin e mundësisë për të për të prodhuar pra dhe ai këtu e jep këtë gjë domethënë nga i, nga një problem thua këy njerëz që kaloi nga nga nga i kamp domethënë përqëndrimi ku shitet kjo gjë është natyrshme prandaj kjo është gjë e njerëzore fortia njerëzore fuqia e madhe njerëzore po ka rëv... arritur Levi garidut Levi garidut ta përshkruaj domethënë si, si as kush një lloj nuk kësht tamam reportazh për për ultimin është reportazh për njeriu është reportazh për mënyrën se si ai i ringrihet domethënë se si ka mundësi të ringrihet do cila është so. kjo kjo fuqi që e bën ato të pushtatet domethënë ai thotë sepse ai vendos sapikëta në në kapitullin e parë të librit që flet për shembull për për pamundsinë për të pastruar në dërgjegje dhe kujtime ton, ato të nga shëmëtia që dërgjegje në to. Në ambushtë me një breng, sepse ndjenim që kjo s'mund të ndodhët dhe, që s'ku, kur s'kisht e për të ndodhur, dishka kashemir dhe edlir që t'afshinte të gjithë të shkuar në ton dhe damkën e përdosjes e cila nuk të të shluje të të më. Vetëm Adi... ta empatin me vetë, këtë ka shkudo, që edhe eh... ndihet në në në gjithçka. Domethënë është është një fill që edhe edhe titulli i librit të parë për shkak se është vallë njeria, ka ndryshuar shtëpia botuese, domethënë se ai nuk e ka padur kështu, është ky është një tip një vargu. Vargu i poezisë së parsh shemas. Ëh. Hmm. Dhe e ka marr atë, do të thënë fakt, është tronditut që trondit të të kur ti kur thjerë dhon, është vallë njerii domethënë që kjit siç themi ne ai është njeriu ai domethënë dhe ne e dimë që jo çdo person që ecën me me dy këmbë e meriton fjalën e njerit. Por duke e pyetur drejt për drejt në atë, domthonë romanën par, e parë, ai ngri pikërisht këtë domethënë, a mund ta besojmë se janë njerëz ato që arritën të bëjnë këto krime makabre, këto, këto të lloj marrzije të madhe të njerëzore ato, të lloj habie domethënë që që duket sigurisht s'ka mundësi ta bëjë njeriu përball domethënë dhe, dhe ai i ngri. Por këtu janë nota krejt të tjera domethënë. Pra ka kaluar të fazën e pyties të drejtpërdrejtë, tani është që njëu si do ringredients? A do të presë që ta ringredients tjerët apo e ka në dorë vet ai? Do të thon, për shkak të asaj që ti ke kaluar, do presë që do të thuash tani më të marrim për dorë dhe un e kam mjetën vaj dhe dikush sepse e meritoi këtë gjë, siç bën pyetjen me autoironi ai që un tash i ju dua të gjitha, domethënë. Në ndërkohë, do e jep duke e ecur dhe duke u ringredients si ai fëmijë i vogël që e merr veten hap pas hapi, domethënë. Dhe ndaj dhe aty ka edhe fëmijë taj... të vegjël që nuk fiktëron shumë edhe shoktë të cilët ai sot janë në në kamp janë 100 hajdutë italianë kë... do të thonë që Ja, dhe ai merr personazhet mo tipik me ata që lidh ka jetuar dhe ka ka ndar gjithçka që ka pasur. Domethën Leonardo ja për shembull që është miku i tij i ngushtë, i cili i ka jet i ka qendruar afër te Koka, ka bër shumë domethën shumë përpjekje për ta ndihmuar Levi sidomos në periudhën kur ai ishte smur, duket shumë pak në libër, sepse Leonardo ja dhe Levi janë pak ka shumë të njëjtë sin natyrë. Mm, nuk ka çaj ndan ato domethën, është vetë. Doqë, ndërkohë që të tjerët ata që janë ndryshe ata që domethën nuk pikturojnë të njëjtën personazhe dy herë. Ka kapur personazhe të ndryshme dhe për të jetuar, për të parë çënja njerëzore se si arrin çënja njerëzore në mënyra të ndryshme pas së njëjtës vuajtje, pas së njëjtës tmerr që kanë parë me mm sy, -hmm. tashmë ata rikthehen në në nuk këthehen të patësënuar, kuptohet që gjithë shka asaj që ka ndodhur atyre do t'ju mbetet peng do me thënë e, e pashlyre si sot dhe levi që në filim, por me, me kalimin e kohës euh, Njeriu që ka iniciativën, njeriu që mendon, njeriu që bën plane, njeriu që ka grintën, ka vendosmërinë dhe dëshirën. Ka andra, ka akoma. Siç e shkollon ai që është vetëpalla kolonel, në, në kampin, të marr përsipër drejtori kampin. Vazdon më sëpër drejtoi në çfarëdo mënyre. Të marr përsipër drejtori kampin, domethënë dhe e, këto e pranojnë. Ai nuk është ndonjë njeriu shumë i zgjuar, po ka vendosmërinë ditë ditë drejtori, domethënë e merr përsipër dhe edhe mënyra se si e tregon domethënë me nota të humore që si ka ia sajuar atë veshin e tij domethënë gada përsi domethënë pavarësisht në fund fundit ai kishte një ishim punësh ai kishte gjera ishi një ish buqosinë të shpallur koloneli Kampi dhe jo roza por ama arriti arritja bënte në një farë më mirë domethënë merrte përsi për gjëra si dhe për të tjera seriozisë njerëz me iniciativat të tij domethënë dhe ti e kupton që siç mendohet i mëshri Butallahi mbaron shumë jo shumë domethënë libër që të jep gojja të themi dëshirën për të jetuar edhe ta jetosh bukur sepse do të thon kur këta njerëz në këtë lloj forme kanë kanë dal nga kampi i mm -hmm. përqendrimit dhe vazhdojnë domethënë të, të kenë dëshirat për të për të për të jetuar mirë. Është për të ngrohur punë të vogël. Është eksaktësisht, është eksaktësisht libri për për lexuesin shqiptar që ankohet gjithkohëndshme nga një realitet i zymt dhe jo i kënaqshëm në përgjithësi, por që nëse për këta që i shpëtuan kampeve të vdekjes ka shpresë, ka dëshirë për tjetuar, Êshmi, të jetuar, natyrisht duhet këtë edhe edhe këtu tek. Është një nga kontributet e mëdha të kuptuarit të asaj marrëzië të madhe, domethënë është një është një kontribut i jashtëzakonshëm sepse uh, shoqëria kanë ka bënë në mënyrë letrare. Shoqëria ka nevojë edhe sepse kush mbi jeton më shumë se çdo gjë tjetër dhe da. shkon më tek çdo njeri, domethënë dhe Nuk është thjesht një dëshmi, është letërsia. Ma dhe kam nota që kur kur fillon të bisedoj atë rrugë se ka dëshirë njëriut të, të thotë që ne jemi uh, hebrej nga yidizmi i teatralizëm, domethënë këti, dhe shikon që njerëzit Rá gëndë, eu meni... Nukët, në të... Të t'as spërjënë në këtë ar... Nukët, në t'a këtë të... Nukët, në të tanji pavdihet madhe dhe është detyrë e tij njerëzore që ta perceptojë këtë dhe ta, ta, ta, ta jap domethënë dhe ka arritur në fakt ta, ta bashkruajë. Dorasa no, kishte qëllim jeshtim... pse ai me di gjall. Unë do t'i falenderoj për këtë se mëngjes arm pushimi i zonës zotrinj është nga Primo Levi përkthyer nga Aidashe kemi këtu në studio dhe ndodhet në studio. Na Aidha domethënë fjalë të mira për përkthimin. Në çdo <laughs> librari pa po kjo shkon edhe pa pas shpine edhe ne? pa u thën. Ma. Edhe pa thën përkthimi është fantastik, libri është është vërtet i vyer dhe është është diçka që e ia vlen që ta kenë në bibliotekën tuaj dhe mbi gjitha ta lexoni. Qëhtuçi faleminderit për kohë. Faleminderit. Ne do t'themi mbas pak në klubin e mëqyesit me të tjera gjëra, por uh, dom duhet pa kohë se kaloj nga kjo te gara teatrale. Do të na do një komente. Po mund të, mund të, meqense sot plotësohen kërkesat e dëgjuesve po. dhe u janë dëgjues në fund. Po, e di e di. Për hënjer, çka kërkesa ke? U duaj një Deandre. Deandre. Po mirë, mbasim blogun shumë të shkurtër, publicitar do të kthehemi me një Deandre për Aidon këtu në klubin e mëqyesit mbas pak. A e keni dhe ju në tjesin që t'i qka ju mungon? Kredia Konsumator Express a profimi shpejt dhe pakolateral Tani me norm interesi 3.9% Soset e General Albania Banka juaj, skuatra juaj Un jam shef Renato Mekoli Sot do t'gatuaj për ju recetën e makaronave më të përqyër në bot Por, më parë Akë muzikë, qëfarë në duhet? Perimet fresta, spagjeti bareti dhe salcën e re bareti. Hmm, mos kam arruar diçka? <grypt> <grypt> oh, të... E rëdëm iqtë, gjeni të gjithë gati për makarona bareti. <grypt> <grypt> Sepse të duhet vetë makarona bareti, salcë bareti dhe imaginata ju e i sigurishtë. Elka Cilsi pranju? Doktor, pse rekomandoni konsumin e hotdogut Hako tek të, të rinj? Dëgjoj vajz. Të rit kanë nevojë të shtuar për energji dhe proteina cilësore, të cilat Hako i ka përmbledhur me mjeshtri në këtë hotdog kaq të shijshëm. Ua, wow. po ju tha të rinj doktor. <coughs> për të huar gjëra të mira çdo njerëj është i ri. Ty atë pëlqej. Çfarë pyet jam? <coughs> Këto janë super daku. Mfal. Doku. Pa problem. A nuk e thuajë një herë sigurt të ishte reklam. Hotdog Hako, jam super! Dyrë dje, jeta ime ishte Hich Suse vs. Dil të djeli, via sëzët e djelit. Me zidaloja qoqet e klasës. Ik të djeli, via sëzët me numër. Nga sot, gjithë shka ka ndryshuar. Bëra sëzët e djelit me numër të kital optik. Tani edhe dukem bukur, edhe shoqart. Dhe skamë Hich Suse vs. Hich Suse vs.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 Po të them një sekret, Eltoni dhe Redi në fushkruj më montuan impjant gazi dhe jam shumë e knaqër. Eltoni dhe Redi Autogaz, jemi distributori zyrtari markave më të njora për impjantet e gazit. Certifikuar si pas standartit e Europian, ju pa isi me të gjitë dokumentacionin e nevojshëm dhe nga 3 deri në 5 vjetë garanci. Eltoni dhe Redi Autogaz, cilësi, siguri dhe profesionalizëm. Na gjeni teknikalimi i fushkruj lach, telefon 069-58-20365.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 La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore e metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore e sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie e fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva uh, uh, uh. uh, uh, uh um mm um -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Si sa che la gente da buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio, così una vecchia ma è stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito e quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare quella schifo c'erano già troppi clienti più di un consorzio alimentare ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi con i pennacchi ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno <sussurra> Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco. Porto l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva "Addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera". <sussurra> Ma una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva chi manda un bacio chi getta un fiore chi si prenota per due ore persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione e con la vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano Hello, mirëse vini nga në klumin e mëgjesit në valet e klab FM në 100.4, e even në ekranin e klab plus zhdo mëgjes me jupe. Nga ora 7 dhe në orën 10, unë jam blitit të bashkë me jirin, atyri në orën të në dhe lorin zhdo mëgjes. Hello. Good morning. Good morning. morning. Uh, Shëmë të një edhe kush ka fituar për anagramën e ditën sotme. Do mm -hmm. fiqë sotë ë, në shë anagramën për sotë miqtashur, e hedur rreth një orë më parë, në faktë. Fiks, mm -hmm. do, si fiq, qoftë... sot, a. Uh. Si dojqoftë. Si dojqoftë është e sa, bravo, bravo, bravo, bravo. Orioli 427, bravo, numëri fiton orën nga primjë moqës. Bravo, Orioli, me 427, të, të ke fituar orën nga primjë moqës për ditë në sotme. Në regull, mm -hmm. a, do të gjymë të një dal nga dal e dhe se të shfarë censure kemi për ditë në sotme, në faktë e shënë bardu nga tjesë përse ishte ajo censura e biologut, biologu të famshëm mm që. -hmm. Çmendur na kishte Robert uh, Mishut, një gjeti. Unë nuk e di, s'kam idën, por dëgoj edhe një herë se, kam den, e, njër, se e kam harruar fare. Kujdes, kjo e censuroj me dashur për ditën e sotme. Një jo, kjo, tj kjo tjetra. Ja njëso. Logu Robert Mishut, po mëson se nuk ofron asnjë lloj garancie. Ordro? Edhe ky logu Robert Mishut, po mëson se nuk ofron asnjë lloj garancie. Qëvarë nuk ofronë asylloj si garancije? Pra kjo është te për fështirë, me thënë drejda. Jo, në fak e mizonë dhima, dje. Qështë shë, unë gjeta pas në dihme ave që Altini dhe. Qështë e ka të bëjmë e hapsirë. Altina dhe ama! Më dhima ishte që ka të bëjmë e distansen fizike. E thënë ndryshe. <laughs> Por biologu dhe dhenja, dhenja. Robert Mishot. Oke, edhe një e prit. Por biologu Robert dhe dhe Mishot. Dhe Por më sonë se... Nuk ofronë asylloj si garancije. Mhm. Mm hmm. Kjo pra nuk ofron asnjë garanci. Kjo çjeja. Mm -hmm. Sa durata kemi? Volta, 1 orë nga Prime jo? Watches dhe 9 urat nga Electronic Line. Hapsera. Jo. Ja. Mos. Tashë ke zgjitur. Hapsera nuk ofron asnjë lloj garancie, se ti je në mm -hmm. mua ty. Mua ty jam. Afër. 0692070222, 0692070 Gjy, gjy, gjy, gjy. Tanë i do bëjmë një lojtë vogël është Kë kam parë unë, zonja dhe zotërin në klubin e mqesit. Nërsa bridhja një dit me pëqikletë ijeri. Pash dhe salutova një njeri. Po, njeri doke qënë. Ash val njeri <laughs> është një librë nga Primo Levi. Kjo është loja jonë. Kë kam parë unë. Ti pyet e para. Ju mishda shuqeni në tijqim, apo në shikim mund mërë një piesë. A është njërë, ju të gjithë e njëhni ka më për shtybje Dhe nëse e gjeni, dërgojni me njëherë në 06907222 A është mashkur? A është në bitë 30? Mm. A është simpatik? A uh, jo, nuk do të shë është o... politikan? Ja jo. <laughs> A këtor? Ja jo. Lërkan? Uh, duhet të jetë këngëtar. Jo, jo. Yeah. Mm. Hm. <coughs> Ka të bëjë me Artin? Jo. Jo, yeah, yeah, farë, farë. Far. Far. Vazhdojmë. Atë këtu është shkrimtar. Jo, do të kishte bëndë me Artin nga pak. Topa. Gazetar. <coughs> Esaktëolta, Walter Loom. Moderator. <coughs> wow. Edhe moderator po. <pa>. Emisioni i tij. <coughs> yes sir. Një herë në javë. Oh, I have no idea. Sesaj në javë. Në jeta duhet të re nuk e kam ditën fare. Okej. Mund të vazhdojë atë. Do të jenë në dy javë. Për mua le ta bëjë një herë në muaj, s'ka problem. Ëh Lori. Oh. Është nën 50. Nën 50, po. 50. E është dhe analist. Sigurisht. Ëh ka gazetar që jeton mos thjetë. Letëm gazetar këtu. Ka qenë korektor reviste këtu. Intë kreator po, kam pushimin po. Reviste. Jo, reviste jo. Vazhdojmë me yje. A është mesatar si gjatësia? Ë, mesatar. A është brun? Ëm, brun me flok pak të rënd. <laughs> nuk më lidhet pak të rënd. Si, brun me flokë pak të rënd. A mban syze? Jo, nuk mban syze. Unë çupa. A duhet? Unë bëj më syze pas. Pra, ç'ka kemi? Kemi një analist gazetar, gazetar, ka qenë edhe mund të jetë kryeredaktor diku. Kemi gjithashtu që është 950 mbi 30. Brum me flok pak të rënë. Mesatarisht si, si trup. Ëh. Mm -hmm. Dhe Lori, më falni, tani ka radhën Altin. Çfarë personazhi i një or? Uh, Personazhet e njerëzit kanë qefta përmendin. Ky punon te Ora News. Jo, ia. Jo. I fillon emri me C. Të. CP. What? Oh. Uh, CP. <laughs> Më falë, këni ku e ka brunin e? <laughs> Ka e e brunin fallë, e, bjondin, <laughs> shi, i qenë brunin Më falë, bjondin Unë që jo di që alternativa është bjond ose brun Qo se qimpeka është bjond Pasaj, më falë Më hajshë pa kësa kakë nuk kuptohet Këse brunin shqiri të anim Ka të fjeta për t'i parë gjurë Ka mjaftusën për ta Si nuk i ka në brunin Më falë, jeri Se të dia E kështu të në Iri ka në këmptim tjetër bjond Ah. Iojo, ja, ja, <laughs> timin e tigrave. Nice. Ki sa fal ti Pigam Brax? Sa fal ti Pigam Bravo olta ti jetë? Eh? O si jetim jolta nga nga të vajti mendja të chimit? Po tani. Se as... se mirë moçim për po <laughs> doli përpara, po ty nga tani mendja. Kur the ti të gjithë ju pëlqen ta përmendin e ka aty si duhet të erdhësi nga emocioni. Po pra, gjithë. Po doshta, sa ta përmendë unjer. Çka kanë, sikur nuk e di. Jan shumë këtu njerëzit, janë shumë të të ligj. Shumë të ligj. Ja 50 i para. A si sa thot në sy kështu bën, po, në përgjithësi pasaj. Ju do të dizgues fiton një dhuratë në elektronikë. <laughs> po. <Pa. laughs> Themas okay. vargunim qesit. Ora tani fikse për ritën miq dashur. Ora mm -hmm. është fikse për ritën. 50 operator bra njëx. Mirë më gjësit që të gjithë, mirë se këni ardhur në klubin e më gjësit Në valet e Club FM në 24 Dhe në ekranin, ekran plus, zëmë gjës me ju Mirë më gjësit Nga 7 dhe 10, sot muzikë në zinë njëm 069 27 22 2 069 27 22 2 Kemi në fitu e solte? Kemi në fitu e solte? Jam. Ja qando? Blendi Closi pra. Blendi Closi pra. 01. Ka qen 10 e kthefziu. Kam dy bileta për në Cineplex Berlini. Ku ka thën se ëh <coughs> uh, kanionet e <dhe> usumit hm <coughs> nuk do të preken. Në një telefonatë që ka pasur dia gjatë uh, emisionit ai. Ai më ka thën kë. Nga telefoni. Por kta sjan besu shum kur i shkojon për ballë nga telefoni. <laughs> Okej, <laughs> <laughs> një farë të drejtë ti. Mos i fut gjithë në një thësti, se ky ja buqvec. Është vërtet. Eh nuk e di, atë nuk ta them dot. Tani, se ndoshta ha dhe në grup. Por por ideja është që që në kanionin e Osumit kanë zbarkuar tubat atje për mm -hmm. fillimin e ndërtimit të një heci. Ne kemi qenë një herë bashkë atje kemi bër edhe rafting, yemi zhytur, yemi, ku ti mund tani? Ës bukur me zamon me, me këta atje. Mm -hmm. Por nëse i prishin ato, ties do të i mbajmë. Ne do t'i mbajmë gjithmonë. Kemim ca, kemi SD, do të bëjmë një video ti atë shpejt HD. Edhe ruajm atë pastaj, e digitalizojm. Se kjo është çfar çfarë do të them. Tani kta bëjmë gjithë të patitur, se kjo është kjo është alarmente, domethënë. Sinqerisht unë nuk është se kam pasur kohë dhe e di që kjo histori doli para 2 ditësh. Minimumin e leximit kam bërë më të, po e habitshme është. Mm. Të arri çëshen që ata kanë çuar tubat aty për të filluar për të ndërtuar. Edhe këtu tani po bëhen sikur asnjëri zië asgjë dhe sigurt ata kanë falsifikuar, po të kanë falsifikuar uh, ato dokumentat. Geolocations mm. se se ku do ndërtoheshin pritat dhe digat e gjitha këto gjërat e tjera kanë mashtruar domethënë qeverinë me, qeverin, me letra të gancuara, oh, nëse kanë marrë gjitha lejet e nevojshme. Tanëto. Faleminderit shumë, faleminderit që na tha se se kishim vënë re. Ua, pse po e bënin e? Një sekondë shikojmë bien. Ua, po i paskan skaduan. Ua, <laughs> po na kanë gënjyer për vende ato që anati ku thoshin që ishin. A kjo është kaç Që, që është qesharake. është qesharake, do më dhe në është, është, është si duash, por është qesharake, është njërësit nuk e besojnë. Njërësit nuk e besojnë, njërësit tonë u kapën nga fil, sepse gati ishin, po të arrisht t'i vësh hidrocentralet, se ka unë i kuptoj, kanë ca në, në për këto, ca lukë andenga devoli e këto qërat e tjere që janë zona bujqësore, po jo turistike, po që t'bë Luginat dhe parqet komtare, e gjitha vëndet që supëzohet sekundzinat o kartolinat Këdhe kanë njërin për? Po ka më shlimin, a nuk kanë qënë këta në... Natyrisht për Që ben ato, welcome to Albania, mm -hmm. come to Albania, hajde vizito Nuk këta këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë kët <laughs> Epo duhet prekur, pra kjo është ideja, miq, është të prekur të diamantit mund të flasim ne në nëse edhe në këto pak pika që kanë mbetur që janë kushtojë të paprekshme do ndërtojm hecë. Apo gudun se çfarë? Sepse hecët janë një histori e pasur korrupsioni, ka filluar yes, që në kohën e Berishës, vazhdon aqoma dhe dhe socialistët kanë kanë ngrën pafundësisht në lidhje me hecët, për nkon kur ishin në opozitë pafund kanë ngrën, polur, domethën. Ëh. Mm -hmm. Dhe tani vazhdojnë të hanë me hecët, sepse nëse nëse ti i ke bër kta djalin vetë edhe e ke pasur strategji politike e ka thënë hecet këtu është korrupsioni mm. këtu vjet Berisha këtu vjet ai këtu vjen shkatruan natyrën bën ato. Bashë e thonjë gjithë tonë vazdon pasaj me hecet është uh, sikur nuk rri. Dhe sense ke luaj por pa punë për to. Dhe ato të tjerë no? si ata gjithë janë atë. Sigurisht. Kjo është perceptimi sepse tani na duhet neve që të besojmë që ë uh, vërtet nuk e dinin, vërtet nuk e pan, vërtet ai kishin gënyer, vërtet që nga kaq e kollaj, që kolaj, më thanë që C'është leje si duansh, i tjetër për tjetër ti marrsh, ti bësh ta marrsh lejen për ndurrë ta ndërtosh palladin Tiran, apo ta marrsh për në shkëmbe dhe ta ndërtoshën rër, siç sh... ashtu dhe kjo u bë ka, sepse zyrtarët janë më pakta gënjeshtar, më me... më pakta gënjeshtar, nëse ska tjetër. Ka kjo opsion kam. Mashtrues. Kthehem as pa kryer mëngjesi tani është ora 8:50 minuta më i dashur. No doubt. Ska dyshim. Don't speak, shut your shim, don't speak, no doubt. You and me we used to be together, every day together always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't Mëmjesi, miqdashur, mirë se keni ardhur në klubin e Mëmjesit. Ora është tani 8:14 minuta. Kanë ndodhur gjatë gjatë. Një vizitë që bashortëra e kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj ka bërë tetë fotografuar me një chant Luigi Vito. Si e shpjegojaja? është... është... është kjo fotoja këtu, nëse e shikon. Mm-hmm. Edhe është ndhe është një luin viton, nu? O, qërta zi. Tani është një portal në Kosovë, mm -hmm. cili qëtë kalzo.com, kan të kanë kontaktuar ata, zonjën... Anita, aradime vërta për të pjendur për qmimin e qantës... Kalzo, sa e ke ble çantën. Kalzo, po, sa e ke ble çantën. <laughs> a, Kalzoja, jo? Uh, a... A tha që ishte imitima, apo originale? Nuk ka thënë për ka, unë përrezoja këtu për përgjigje në saj Ka refuzuar i bi Në telefon dhe ka thënë nuk. Këta e kanë pjutur nëse ka qmimin që, që ka dekleruar Që dekleruar në të qanëin online të kompanis mm -hmm, Jo, thotë se senet online që të në mashtë shtrejnt Nëse nuk jenë indjeni Që që i bje jo, që në lëmë kjo... tjetë më shtrejnë, po oh. në të këtë marrë më lirë. E ga futë pa kodënë, po, se një lojështë. <laughs> me që të zonja Aradina <laughs> i ka sugëruar gazetarës Kalzo, mm -hmm. pikom që të mos meret me qantën e saj, thotë mua me më lejojt me tregu që biletën e kam pagu vetë, e ju mereni me qanta, biletën me arë dheri këtu e kam pagu vetë, i që mos u mereni me qanta të mija, ka thënë Anita Aradina i për kalzo.com. Kjo është për zemër edhe kësaj. Po. A ka thënë se nuk kam ndonjë ka ka obligim? Në rregull është. Nuk kam ndonjë obligim me thanë se sa kam bleu çantën, thonë se financat e mia i keni të deklaruara në agjencin kundër korrupsionit. Mundeni më pahtut. Është korrekte. Po, shumë mirë. Qëç. Ja pastaj kalzovenin. Fillon edhe në, në Kosovë tash me këto, me pa çantat, orat e kështu gjëra që syzet e kundëndocta. Ku na kopjua këta? Kujdes pra. Këtë një baspa në kluin e mqesit Tani ka vend mishda shure dhe për një këngë E zgjit një ju, sepse sot është e prejmë dhe muzikën E zgjit një ju në Kleve FM në 104 Dhe në ekran në eklan plus Bruno Mars, tani Baspa klamit orës nënte Eri këtë një për një orë të fundit gavat këtun në Kleve FM në 104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 That's what I like, that's what I like, lucky for you, that's what I like, that's what I like. Stashed by the fire at night, sound sheets and diamonds all white, lucky for you, that's what I like, that's what I like, lucky for you, that's what I like, that's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico, say the word and we go, you can be my fleek, <laughs> girl I'll be a fleek old mama said i can't keep i promised that just now i'll never be shop in spree in paris every day 24 karat i tried to look and never now tell me who's the paris is it you is it you is it me is it me say it's us face and i'll agree baby don't be a cat and lack there's but some mouse on it anything you want just to put a smile on you deserve it baby you deserve it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 Se non ti avessi amato mai adesso non saresti qui ma non mi chiedere perché adesso è qui ama me e io mai mi abituerò alla tua voce ai tuoi addii contro la nostra volontà adesso e subito ama me A mamma mia, mamma mia, perdanamente sì. Si. Nella tua vita nella mia. Ricominciando da qui. A mamma mia, mamma mia, indifferentemente sì. Si. Senza gioia né pietà. Semplicemente così. E se non ti avessi amato mai ora chi sa dove sarei Tra chi rinuncia chi ti abbraccia e chi non capisce come sei pericolosa amica mia sei un pericolo per te se fossi affetto me ne andrei ma per me affetto non è A mamma mia, mamma mia, perdonami mentre sì si, con la tua vita nella mia ricominciando da te. A mamma mia, mamma mia, inevitabilmente sì si, senza giurinen e più da perché nessuno è così Perdonabilmente sì si, con la tua vita nella mia ricominciando da qui Amami amami inevitabilmente sì si, senza ragione né pietà perché nessuno è così Amami, amami, Italiano, Italiano, mirë me gjesi. Italiano verë. Mishtë dashur, mishtë këni ardhur në klubin e mqesit, në Valer e Klave FM në 100, P4, dhe në ekranin e Klan Plus. Ta ngacmën pak censurën, se të të të të të të të të të? Pa tjetër, le ta ngacmën pak censurën. Jevi një pra. Êshtë një censur e vështirë, mishtë dashur që altin i proposon? Katë. Por biologu Robert Michot. Po më sonë se nuk ofrona s'ylloj si garancije Teritori, distanza, yeah. terene Jo, pra, këtu jemi, do më thënë, jemi shumë pra <laughs> Koha, zona, yeah. distanza, për sëri Jo, përsemi po, distanza Yo. jemi shumë pra Unë thashtë apsila, por isha gabim, po Kanë thënë e dhe sateliki, <laughs> kometa, rebeshi, meteori, planeti Ja. disk uluturues, dbora, disk uluturues, horizonti, mm -mm. <coughs> lartësia, hemisfera ajri. Jo. Jo. Ëh. Ne i kemi dhënë, i kemi dhënë gjitharën, to këtu që vetë se të themi fjalën kanë mbetur, por këtë s'do e bëjmë. Okej, okay, dakor. <laughs> këtë nuk do e bëjmë, nuk do e japim. Po shka një lime tjetër që vjen nga se të uash studimet e inxinjerisë dhe avancimet e njërzimit. Mm -hmm. Midis Helsinkit dhe Tallinit në Esoni, dy kryë qyteteve kanë vendosë që të ndërtojnë një Fajt. tunel në New York, i cili do t'i lidi këta dy qytete me një tub mm -hmm. në ndetin, që do t'zgjasi për 103 km dhe do t'a shkurtoj distancën midis dy qyteteve në vetëm rrëth 30 minuta tinë 3 kilometra me korsitë të ndara andej dhe kthej do të bëjnë që nga Talinë në Estoni drejt Helsinkit pasaj të kalosh me një shpeci të jashtëzakonshme. Mm -hmm. Kjo thon këta njerëzit në Estoni do të bëjë që të lidhemi me zemrën e Europës në mënyrë pa pasur nevojë për traget apo diçka tjetër, thjesht me makinën ti shkon dhe je në Europë, diçka që i ka penguar ata deri tani, rreth 20 milionë uh, bilion, më falni, miliard. Miliard. Mm -hmm. Rreth 20 miliard. Mendojt që do të kushtoj e gjitha dhe, po, dhe ka njësër që ta njësë Sudimet e fizibilitetit Dhe gjitha tjera në bledur në tje Por do tjetë më i gjati në bot 103 km E tëra tunel E tëra në nuj Tunel i Kalimanshi do të kujtoj është 5 km i gjatë Ta një po flasim për 103 km E dhe gjitha në nuj Kështë e mërgullu eshme Bravo i qoftë nga Helsinki Në Talin do tjetë Ndotë një lidhje e re. A bëjmë një pyetje nga aktualiteti? Dekort. Po. Oh. Dhe shkojmë pastaj. Atëra zonja dhe zotërinj. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, djesh të mbajtur dhe një votë. Nëse do të buxjetohet apo jo qeveria. Pyetja për ju është, pas kësaj vote, ka buxhet apo kanë dalur së punuari? Qeveria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse mos miratimi budgetit ieri, mm -hmm. bënë qëtë këtë para vetëm për ato që janë urgjensat, gjërat që janë të pa diskutueshme. Pasaj, gjithë shka tjeder, stoponë së financuari, sepse s'ka një budget. Që që njerëzit rrinë në shpi. Mm. Shumë njerës i punojnë për qeverin. Nëse kjo skalonë, dhe po djenisht e vota. Pytëja është sotë më gjesë, në bazë votës. Këlluja Kanë hajot. apo s'kanë lekë qeveria amerikanë. 06 19 20 7 10 22 2 06 19 20 7 10 22 2 Djek ishe edhe një këshu debat madhë në kuvendin e Shqipëris në lidi me votën që Shqipëria pati patur në lidi me atë rezolutën që unë bajtë uh, për Jeruzalemin si kryë qytet ah, i mm -hmm. Izraelit apo jo njërë nga këto sepse antarët opozitës pëthonin po që kjo ishe një trathi e bërë ndaj Amerikës uh, dhe presidentit Trump dhe se kemi mështetur e tjere tjere tjere që është pa këso. Ekzagjerova, doja t'ju kujtoj, jam vetëm për një gjë që nëse ka fshi njësi të mirë, nëse ka bashkëpunim midis dy vendeve, këtu është midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kanadas. Fqinjtë të tyre që ndajnë mira e mira kilometra, ata janë fqin. Kanada dhe Amerika jo vetëm që s'kan bërë ndonjëherë luftë, por që bashkëpunojnë, udhtojnë në mënyrë atërzakonshme, fillasin gjuhën e njëri tjetrit. Dhe meqenëra fjala Kanada e gjithashtu bëtoj kunder Amerikës në atër rezervu dhe në këbës por kjo nuk nuk a bërë që fshinjë të mërziden me njëri tjetërin nuk është ashtë dramatikës nuk është ashtë dramatikës këtë e njëri tjetërin është klubi më gjësit orë është të një nëntë të tërëndit minuta më gjësi Martin Garrix të një bashkë me Bibi Rexa I told you This was only gonna hurt If I warned you That the fire's gonna burn Would you walk in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 Së më jez blendi për ngjess Altina Ulta Lorca. Mirëmëngjes të gjithëve. Jesi eri. Po po Altina e bripësti. Mm <laughs> <laughs> një 24 vjeçar spanjoll me emrin Daniel Serrano është gjobitur nga një gjykatë në Francë për shkak se në Instagramin e tij ka postuar një foto të Krishtit ku ka superrozuar fytyrën e tij me Photoshop. <laughs> E ka bërë krishtin si vetja e vetë. Si që thonë, si sytët tu. Kur, uh... E ka bërë pak modern, do thësha unë. E ka bërë pak modern, sepse a i vetë ka një piercing në hund, me sa shikojnë njeri, dhe pra. këj piercing në hund, dhe ka bërë leom një të shpikoj, është gjobitur me 480 euro, mm -hmm. gjob nga një gjukat spaniole, në përshkak se ka thyrë ligjin që prek ndjenjat njërzore, si shprej gjukata spaniole. Prek njenjat po, njërzore Ka, një ka e kryer e. një surm kundra njenjave njërzore Me antë këti postimi Që e ka bërë në prill të viti 2017 Në Instagramin e vetë Ku fityra e krishtit është zvëndsuar Me fityra në vetë Danielit Si të shjet qarë Daniel Je ti, <laughs> i ka të në da jeti, jeti. Por, <laughs> ashtu, ky, kjo e ti Por, qështë e është këtu Që kjo satuj e krishtit Nuk është një satuj të shfardo Por është një satuj që në Jugë të Spanjës Njënë si Kristo de la Amargura, që të thotë Krishti i Hidhësis mm -hmm. sepse nështë pikërish në do momentet e Hidhura pra në vdekjes edhe i përket një kishe që qëhet Vlasëria e Hidhësis mm -hmm. të cilët, unë të jenë të ofenduar sepse i kanë statuen e tyre edhe i kanë thënë këti disa her di alo, hiqë atë postimin nga Instagrami, kanë kërkuar disa her nga kjo kjo, kjo nuk ka pranuar, që ta e që nga Instagrami ka thënë, shikoj e një mirë Fityrën e shpëtim tari tuaj Ja ku jam Kju jam <laughs> mund Dhe priftrin të vlazeris Se hidësis Kan parë që kan parë Dhe janë pareqitur pasaj në gjukat Kue kan hedhur atë Serano ka pranuar fajn Sepse nëse do të dënohej Pra nëse do të gjendej fajtor Pa e pranuar fajn Do të gjobitej me 2.160 euro Por duke pranuar fajn vetë Ulka ka marrën një job për 480 eurosh dhe ka thënë se unë nuk e kisha ndërmend që të fyhej ndonjë njerëj. Vë ka vendosur tani që të mbledh ullinj. Mhm. Uh -huh. 10 <laughs> orën e ditës në mënyrë që të mbledh i parat për të paguar jobën. E ka thënë de këto në jugat. Aha. Uh -huh. Do punoj 10 orën e ditës ka thënë, kam filluar punë mbledhës ullinj në jug të Spanjës. <laughs> Medi për 480 euro dhe, <laughs> jo, jo, dhe i paguaj ati Dhe i paguaj ati Këthej e mas pak me kliun e mqisit për është interesant Dhe se për në gjyka në të kërshbërësi që është Kërshbërësi që është kjo debatimi Shprejes e liris fjaleset me ndimit Edhe shprejis artistik e ndonjëherë Dhe ofendimit të ndjenjave fetare Në këtë rastu disave Nëmte, nëmëtë mbit minuta 480 euro është Gjoba Daniel Serrano e ka emrin Fityrë <laughs> 어 방업파 for me is always dark is before the light and that's in the Biljeta për në Super Shi miq dashur, biljeta për në Super Shi tani në klubin e Gjithëaltimit, ke qenë në Super Shi. Nuk ja. e jo. Po do ta do ta shikosh. Çfarë mi? Nuk lejohet. Ua vash se, ti. Seriozisht e kam? Bisede ke? Super Shi është një ishu i cili është duke u krijuar në Finland, mbaron ndërtimin në qershor të, të aktivitet, atëherë mund të shkosh. Pra mund të presim më parë. Por ju çuna, më vjen shumë keq, nuk lejohen në këtë ishull sepse është një ishull i krijuar vetëm për femra. Do të vinim në pizza më ke pranë, në Gjelanëndea, Santorini, Ibiza, kështu gjëra. Në Super She nuk shkon dot. Pse? Jo, sepse është ishull i krijuar vetëm për gratë, nuk lejohen burrat. Oh, shumë mirë. Ideën dhe të gjithë ndërtimin e ka marr përsipër një biznesmenë amerikan, ja ka emrin Kristina Ruth e cila uh, ka menduar se do të bëj dhe të krijoj një ishull ku do të ken 10 gabina, po super luksose okay. me sot uh, të mera gjënda me palestër me, me, me spa. spa. <laughs> do të ketë spa. kurse joge. Dhe klasa gatimi gjithashtu dhe i gjithë ideja pse i erdhi kjo ide. Kristina sot uh, ishte me pushime në një ishull shumë pranë okay. Finlandës dhe vuri re që të gjitha uh, gratë në ndërkohë në, që ishin me pushime nuk e kishin fokusin aty vetën por gjithmonë rregulloheshin, zbukuroheshin për t'i bërë çefin partnerit apo kur Dhe kush një djalë simpatik. Dhe për gjuajtur burra. Ja, kur një djalë simpatik kalonte pranë dyra, ato fillonin dhe bonin ngriminë, lyenin buzët me buskuq, rregullonin flokët dhe gjërat e tjera. Kjo tha, njeriu shkon me pushime Gjekino për tu qetësuar, për tu fokusuar më shumë tek vetja dhe Orse për të shijuar çdo gjë, po, tek natyra, oh, muzika, në çfarë do lloj gjë edhe. Kjo vuri re që femrat nuk e bënin këto, sa atëra un do të krijoj. Një shumë që do jetë vetëm për femrat oh, Ku ato të rinë si duon Nuk ka nevoj të grimohen Por për vetëse Astë të vishan praktikisht Astë të vishan mm, Kjo është në dorën e tyre Dhe të ndajnë eksperiencat me, me femrat e tjera Për, për, për, për, për mirë, mund sh të afrojnë burra për shumën me nëndecet sh Dhe të ngrenjnë periskopin pra. <laughs> Me fundë fari <laughs> që të shikojnë në shu Atere, ideja e që ndronë Filimisht, super <sh shi është ndërtuar për grant Por, Prem tonë që në të ardhme do të lejoj edhe me shkujt që të pushojnë atërë. Por e... nuk dihet se kur do jetë këm moment. Moment i parë është qërëshor i këtë vitin dhe mirëpret të gjitha gratë që muan të kalojnë pushimit. Kontrat bina këzimi me ishullin super di. Me kësa milin. Edhe me kësa milin, më që jo. Edhe me kësa milin atërë. Ta shi një kop shtarë, zdo kje nevoj e to? Jo, ja, jo, ja, lërja. Jo, nuk farë, për qarë për të, për të gërmuar arë e për dalë. Nuk nga duhe një farë, është ishullë i honë. Nuk ka, tha, i kemi të gjitha veglatë <laughs> vetë. I kemi. Pa. Nuk ga mungon që, falimderit. Super duper. <clears throat> mirë, faliminderit, Olta, faliminderit, edhe ty, gjeri. Nuk bërë a gjëri, faliminderit. <laughs> Në më mirë më avashëve. Po, uh, sepse po nikshoj. Jo. Nuk dini se kem marrët vesh, por uh, pak më vonë do t'ja japim të plot. Por uh, ky vend i Bashkimit Evropian miqdashur ka nisur një program për sterilizimin e të gjitha maceve. Oh, po, po, po. Yes, sir. Po shumë. Kthehem pasvan këtu në ngjysë. Tani duam të, të juocili është vendi i Bashkimit Evropian që ka një projekt për sterilizimin e maceve. 0, 6, 9, 20, 7, 22 Për të gja një komëshien tonë E dhe pashe o që nga shkurtas Ajo kohë e vidit Këtë e në basmakt She sees the vision going Cup in line after line See how she looks at trouble See how she dances She saves the coke and call her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 calling him.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 në dorë 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në Club Fem në 104 Dhe tani ai ai ai ai dini se dini se Dhe tani ai dini se me yeri në klubin e mëmëjesit Nëse jeni me grip zbuloni ushqimet që ju bëjnë mirë dhe ato që ju dëmtojnë Shmang një drithrat e rafinuara, gripi e lëndon së tomakon duken gjitur diaren dhe të përzirat. Ushime si makaronat o saurizi mund të duken si ngusho luese, por duhet të tregoni kuides për drithin e përdorur. Këto ushime ka një nivel të lartë glicemia dhe rrisin djeshën nivelin e sheqerit në gjak. Për më tepër, karboidratet e thjesht të nëzisin inflamacionin që nuk ju hynë në punë nëse organizmi tashmë për lufton me një virus ëmbëlsira dhe kafeja, shqeqeri është një karboidrati rafinuar dhe nëzit inflamacionin, që ndroni larg pjeve të hëmbla e të gazuara dhe ëmbëlsirave. Në vend të tyre pini qajra bimor me mjalt që ju qetësojnë fytin, djerësa dhe temperatura e vazhdueshme e përthajnë në organizmin, ju duhet të hidratojni, por kafeja nuk e ofron këtë, për kundrazi e përkejson situatën. Alkoli mund të bëhet armiku juaj i betuar në razë gripi, a i e dehidraton organizmin mëtej dhe përthan rrugët e frimarjes, në këtë mënyr kolla bëhet e në rrëm dhe dërmuese, në vend alkoli gjeni ngu shullim të supaj pullës që e ushen organizmin me përkë dhe lipë suplementet si zinku reklamoje si të mrekulueshme, por ato duhen konsumuar vetëm nëse rekomandojen ka mjeku. Në vend të tyre merë një vitamin C e cilë është kurton kohë zjatje në simptomave të gripit. Vitaminën mund të merë një duke ngron fruta si kivit dhe lulleshtrydhat. Ushimet me ndyrë. Ushimet me nivel të lartë të ndyre, mishrat e përpunuar të gatuar me vaj vegetal ose ndyrën atët ndryshme, shkaktojnë inflamacion dhe e nënështrojnë sistemin imunitar. Për më tepër, ato treten me vërshtirësi dhe janë gjëja e fundit për të cilat ka nevoj stomaku juaj. Në vend të tyre konsumoni vez ose gjildeti, dy produkte të pasura me protein. Produktet e bëllmetit shkaktojnë në para ati si do mos në nxirje në sekrecioneve. Në vend të tyre pini lëngje të plota me fruta dhe perime duke mos i njëruar bananen. Me këto hapa, së mundja du t'jetë më e përbavueshme dhe organizmi do të rikthehet në gjëndje optimale më shpetë. This is Club FM 100.4 eyes on you everywhere you know that right i'm watching you my crew's watching you you know your little homies they pissed off they mad at you bro your name is mud on the streets oh i know who you are you don't know me you We shut like a jacket so do you as well We will roll down the rapids to find a wave that fits Can you feel it in the wind there Can you feel it too Gjithë në përvendet tuaja. Mirëmëngjes i çgjithë ekën nga mbaroi. Ora është tani 9:45 minuta, miq dashur, ju përshëndesim. Për ishte run... ishte këngë e diues që vërtet super, super një këngë e di dash. Afërdita 3-2-4 mbaron numrin, fiton dy bileta për në sinema. Okay. Bravo. Ve tani në klubin e mëmjesit, miq dashur, bëni gati xilet. Çfarë ka ndodhur? Sepse do të luajm. Alzini këtu, apo vetëm Alzini? Po bëjmë me Alzinin. Altini, kush do të luaj kundra Altini? Kujtë jam banë, kujtë jam banë. Kundra Altini të asë kujtë nuk jam banë. Nësëm drejtën. Lori, njerit. Njerit? Njerit gari? Unë jam shumë e mirë në të luaj. Unë kam lozër për herë kundra Altini. Më mërja zero. Olta dhe Lori. Si, Olta dhe Lori. Dos dhe Olta, e shumë të të rinë zemë. Të gjithë të rinë zemë. Megjithë themi si nëse nëse e dini se cilaja është kënga që do të dëgjojmë, megjithëse Lori nuk është pjesë, por Lori nuk më pjesë, është Lori që kanë bënë. Është kështu edhe e ka provuar që së ndër të ndimovin çiklin. Unë mendoj ne të dyja kundra Altinit, si thoni? Okej, ju të dyja kundra Altinit, dakor. Ne çfarë mundim dot? Altini mball dot dy femra. Po. Na ban dot Altini. Okej, bëjmë atëh është do të jetë një treshish tash. Altini me Olden dhe Jerin zakar me fat. Ë, kjo është kënga e parë. Olta Vëzda Olta, olta jepi Ladies first Cardi B Cardi B Dhe Bruno Mars Fines Bravo Në të mund <laughs> si, e gjengë të komë Të luëm dhe Olta Këngë e dytë, kujdes Taninë, kryvën e mëgjesit, pëlluajmë shazam Nishtë da shullit, qikojmë nëse Do të bini atyre zileve dhe gjërave, okej? Okay? Ja fillon me dramatike, kështu që, bani vesh, bani vesh Hey Fonsi. Volta. Oprit, de më lovato <laughs> <laughs> wow, da Fonsi. Bravo Volta. Uau, Volta. 2-0, bravo. Uau. Dhe tani do të na silën tënë de Lori se me këtë. Të lumtë, të lumtë, të lumtë, të lumtë. Bonigati, kënga e tretë mish dashur Luan Altini, kundra Oltës dhe Lorit. Jo, jo, jo, i ra më parë Lori. Jo Lori, Tierit. Kë lut të mer çale shumë dëngë, nuk është Altini këtu. Ja, koka. Jain. Jain. No. Jei po është. Jain. Jain është e pa saktë, ngan kej. Goza ganin chances. Oo, është. Ës dua Lipa. Sardina, Sardina, fole. E e lutem po. Oh. Jo, jo. Amban mundu Lipa. Lipa. Dua Lipa gjithashtu është e saktë, okay. Ja, mund ta dëgjojmë mirë. Unë nuk kam nevojë për gjosh, vazhdo me aftë. Nuk mund ta dëgjojmë me dinjer. E qojë, kujdes. Në këngë tjetër tash. Pra për asht jetë shans i dytë këy. Ele acabou só e não gdal. Adere bem de uma vez, adere uma vez. Tá bem. Eu digo, eu acho que tá melhor neste tempo. Dom Imagine Dragon. Imagine Dragon. Dragons is a soundtrack for all. Hey papa. Até já eu isto. Take me like a race, take me like a rip, go, make me dirty. Dá para mudar para sons, só. Treze zeros, que mamãe de cornis da junta. VIP-in e mirëjanas. Kënga që nuk gjetëm. Kënga që nuk gjetëm aty është mund ta luajmë. Mund ta luajmë. Kjo është kënga e katërt. I'm only human Russia, I only you në rras e pari. Era i, re, mm -hmm. I, re, I re, pari, Jerik. Era i pari. Por çfarë tin? Regen Bone Man. Regen Bone Man, bravo Altin. Ai shegja kur ishte dera ai. Hey, <laughs> Regen Bone Man me Human the Lump. Kjo është këngë rast. Kujdes, po luajm Shazam. Harry Styles. Harry Styles sign of, of time. the times. Oredh thyë bishë. <laughs> Dy Altini rikthehet në Ok, shoh mirë. Kujdes goca. E, për i ka goca më vini bash kundra njëtë vetëm, kështu që kujdes, ka nga tjetër. Ta ta ta ta ta ta, ta, ta, ta. <tikarpat> <tikarpat> Altin. E pikaj konfor ne Altini po më lësh. E, yseron dice con ca con class, nuk ka fol akoma. Është the weekend. Yes. Secrets oh, secret. document... Yeah, I don't have secrets, it's the weekend, the but you are have... I see it coming <providing vests analysis> I feel it coming 3x3 Bravo, Steve 3x3, zoom in, zoom in I can't see people in memory I'm in the brain, I'm in oh, the brain I'm in the brain, I'm in the brain I'm in the brain I know what you can do Just to see what's on my mind I'm in the brain I don't have to do it. Dam pack mit der Sile und ja. I feel it coming. Yeah, yeah. Jamit treme trezo ja ndërso tri. Tre al dini tre volta. Ejeri për suport si gjithmonë. Okej. O baba. Kto e ka mpret. Dai do galojm në një këngë tjetër. Kujtës për ishtë dashur. Sa e mi diri të një? 3 me 3. 3 me 3. Jo, jo, ka bashkë zonë, kemi a goma kënë, këlletës shëmë si do të shkoj. Ja, kështë e rathës! Olta! Këll i Olta. Ata mësi mos është. Këllë në ditë të u, po. Jo, mos e vërmë. Ljep i pre. E ka Olta. Kështë është shëri? Duham, Olta, ose e mëri në grupit, ose ti duhe në kërë. Mos të fl Si ai. Adere. Okej, këo humbi. 5 4 Nuk më vjen. 3 3 2 2 Nia, alti një fol. No vegan si. Unë mesaj origjinal. Ezlori ti bashko ti doje, alti nuk mund. Ale janë 4 3, Zotrinë deri tani, 4 3. Ju shoh ti mos 4 3 për Altinin. Ato muzikën mos ma bë. Na kemi luajtur 7 këngë, kemi edhe 3 këngë për të luajtur, 3 të fundit tani. Kjo Zotrinë është terradas. <të> dua Liba. Uh, Bravo Jeri. Cila është kënga? Kujdes. Auti do dhe titullin se tani. Sepse se nuk është kënga dhe Dua Liba. Dua Liba është në feature këtu. Këmë nga është e të kujtire? Po mirë, kurse gjenë, altini no titullin pëse quat, dhe kurse gjenë, nuk shkuat. Nuk është sh këmë nga dualibës, mos më kejsh këptohë. Uh, Dualibë është uh, si kontributore. Moskasi në referen. Në skasë më njëri, më sepë ndima, se dëndima. Në e ti më zimë, këtë më zimë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Oh? No lies in summer I want to feel the heat yee Somebody come on come on Father Barack priority It's how we know it Go tell you me color me color And I would not like to be And it took an almeter Tell them never believe your yeah. eyes yeah. they yeah. are love for me don't be shy take control Kërës kënë nga verës së vidit kaluar Bërra, bërra, bërra Bip, bërra, bërra, bërra Ok, këtemi dhe jenë në studio Për dy këmën dhe për të jenë dhe zotrin Dua Lipa bashkë me shampo Bërra, bërra A të rë Në bërën pak më dërë shtirë? Jo, jo Si të në Bajt Bërë pak të rë Ja, ja, nuk pëm të arkanin, për kujdes okay, Kjo është këngë e nadhë, së kujdes, bërë një këtë i sen, së të ring Lohan Jeri dhe Olta, kundër Altinit Ka njësur kënga nëmër nënt E para fundit ambulancat, po. Stopp. Altini, clean bandit, in mm. bendit. Bravo, bravo. Symphony Bramantine. Pes pigme 4 dhe kënga e fundit tani Goza keni një shans. Ose barazoni, ose ose humbin përjetëmon. Ose humbin përjetëmon. Ose hesht përjetëmon. Gati? Goza ju duhet ta dini këtë. Ne dimë gjithë apo? <gülüyor> po oj, është mirë sa altini më sa duhet. Kujdes, kjo është këmbë. Volta! Go tienes <tjenskin>, kembra! Bravo! <gülüyor> bravo <gülüyor> <gülüyor> Volta! <Bravo>, <gülüyor> 5 me 5. <laughs> Blendi finale. A kjo është is finale. <laughs> Ishim barazisë. Jo, kjo ishte finale ja. Lori. 5 me 5. Jo, pra, ishte kënga e fundit kjo. No, në fund reprodaktuet 5 me 5 është puna. Jo. No, Nuk no qyhet barazimi, a? Ja. Jo, ja. duhet fitojë Altini patin. Jo, jo, jo. Unë fitojë. Unë do ju, s'është këtë. Atëherë do luajmë në fundit. Jeni gati? Kjo do ndaj gjithçka. Kjo do jetë terrori i terrorëve. Uff. Aman hiqë do të mund të ze. Po mos e luash këtë gjeg. Dua më këng të një orë tani në klubin e ngjitur. Po ndetop më pak vështir. Jo, jo, më mirë me çes gjelti mi po. Tjë tjë tjë tjë tjë tjë tjë. <laughs> <laughs> ja, do bëm, do bëm pak vështir. Okej, po më. My purpose java. Po trihë më të. Ja, kuaj. I will lose in sleep. Aha. Warning public. Si çot këngë? Orgesa të gjohesh Êshtë Counting Stars Cva? Counting Stars Bravo Orgesa Bravo Orgesa Du keshë që e keshë të në zi Ja, ku keshë të gjohë Orgesa A ku të gjohë Orgesa ti Orgesa Unë e të gjohë pastor Unë e të gjohë pastër Unë e të gjohë A të gjohë Atër pika në umbejt aldin E fitoj në orgesa E fitoj në orgesa Mirë të lëjë firë Nuk e bora Keshë të si Të në marë i public një orgesa Në se për të gj Ok mir, jepi qete. Largësia 898. Bravo. 898 i mbaron numri Suelës dhe fiton 1 or nga Prime Emotions dhe 1 dhuratë nga Electronic Life. Ok, super. Më tek mbyllim edhe për ditën e sotmë me dashur, lëm counting stars sikum në fundit për sot si dua. Ok. Ok, miqë, është kënaqësi që ju dorëzojmë. Kthehemi të hënon, po, alini alini. Amitam. Kthehemi të hënon, kremëm pjesëton barë të Round Club FM. Dhe në ekranin e Klan Plus i përshëndesim fundjavën fantastike. Çau çau. feel a can you feel the love in me ora 10